Det var en gång en man som var ute på utflykt i det transylvanska bergen. När det började skymma så såg han plötsligt två gestalter närma sig bakom honom. Dessa så skred fram på ett onaturligt vis. Han förstod genast att detta var vampyrer. Han gick snabbare och snabbare men valsen var alltid häl. Han började och springa men detta hjälpte inte valsen var redan i kapp Då föll han ner på knä och slöt sina händer, sina ögon och bad till Gud. När det gått en stund, utan att någonting hänt, så öppnade han ögonen och såg att vampyrerna, också de, hade slutat sina ögon, sina händer. Han utbrast då. Men, oj, jag trodde att ni var blodtörstiga monster, men jag ser nu att ni också har slutit era händer precis som jag. Den ena vampyren öppnar ögonen och ser på honom och säger: Missförstå inte situationen, gode herre. Jag, och min vän här ber nämligen bordsbön. Vad vampyrerna vi eller? Så kan man tolka det. The monster from its lab began to rise And suddenly, to my surprise He did the match He did the monster match The monster match It was a graveyard smash He did the match It caught on and a flag He did the match He did the monster man. From my laboratory in the castle east To the monster bedroom of the vampire Ja, hej och välkomna till Monsterpodden Idag ska vi prata om monster Ja, och idag ska vi inte prata om vilka monster som helst Utan det blir faktiskt vampyrer Och kanske lite Drakula också i soppan där Ja Så, vad, vad vet vi om vampyrer, Fredrik? Ja, vad vet vi inte om vampyrer? Det finns ganska mycket att ta i här mm. uh... Jag är förresten Greve Anders Och du är Greve Fredrik ja. Det är liksom enda titel som en vampyr kan ha ja vad vet vi om vampyr? Vampyren är ju ett äh, monster som har varit aktuellt äh, ganska för jämnman sedan början av 1800-talet ungefär. Mm. Äh, då den äh, först fick sin, sin äh, äh, populär kulturella äh, status. Eller började få i alla fall den som, som den har idag fortfarande. Mm. Och den har gjorts i. Hundratals, 100 tusentals olika tappningar Ja, verkligen det är, det är väl något man kan säga om dem faktiskt. Men för er som inte vet Vad vampyr är Så är det då Det kan antingen vara en odöd människa Som, livet efter, som fortsätter livet efter detta Som vampyr Eller beroende på vad man nu läser Någonstans så kan det vara en egen ras Som lever parallellt med människan mm. Och det är ju de här Många gånger blodsugande varsorna för det gör de då. Eh, så vitt jag vet så är det väl liksom det, det, det största kännetecknet som vampyr har. Är väl just det här med blodsugandet och också mm. de här eh, hörnhänderna. Ja, just Och eh, i vissa gamla myter har jag också hört om varianter på, på vampyrer som eh, dricker av folks själar kan man säga. Eller har man så här... Eh, släktingar som, som kommer tillbaka som, som vampyrer eller gengångar och eh, livnar sig på att finnas finna i deras närvaro och istället låta eh, sina familj med drömmar vittra iväg tills de är i stort sett bara skinn och ben. Mm. Jag tänker innan vi börjar gräva ner oss lite mer djupare i det här vampyrhålet eller eller om man ska nu kalla det, mm. så kanske vi kan etablera lite ja, grundegenskaper som de har. Ja. Eh, många gånger så är de då Likbleka, inte mm. alltid eh, Vissa fall så är de till och med Att de ser fullt normala ut Men att de kanske till och med är en, Har ännu bättre fysisk hälsa än en vanlig människa mm. Det skiljer sig lite Vad man nu som sagt läser ah. eh, Oftast då huggtänder De här som sitter hörntänder ah. typ. eh, De saknar spegelbild Det är då från eh, Drakula boken då. Mm. Eh, de är för det mesta nattaktiva och tål inte solljus Mm. Inte alltid I <laughs> eh, vissa fall kan de förvandla sig till dimma Fladdermus, en råtta Eller en varg mm. Och eh, ibland har de, är de extra starka eh, Snabba och har många gånger Bättre intelligens Och det viktigaste är väl att de För det mesta i alla fall att de Behöver blod för att eh, överleva mm. Människoblod i de flesta fall Ja mm? Är det något du bete dig Ja Alltså det här med att de kunde bli en varg jag, jag känner genast att Alltså de här dragningarna till, till varulven Som vi pratade om i tidigare jo. avsnitt eh, Där också nämndes eh, Att man skulle ha lättare Att bli varulv om man tidigare Var ett vampyr mm. Där fram gick det inte riktigt hur, hur man kan ha Varit vampyr och återgått till, till Till normal människa Eller till varulv för att såvitt jag Har förstått så i de allra flesta fall Så rör det alltså sig om om döda som kommer igen mm. ehm, I alla fall när det kommer till, till de, de äldre myterna ehm, Och det här med, med fladdermusen när, när omnämns det för första gången? Alltså den här äh, kopplingen mellan, mellan fladdermus och, och äh, vampyrer? Jag och vet mening. faktiskt inte Alltså nu har inte jag läst äh, Bram Stoker's Dracula Har du det? Mm. Nej jag har läst om den och jag har sett äh, filmatiseringar av Jo, det har man ju gjort. Man har ju sett flera filmatiseringar så, men det kan vara så att det är första gången i filmen från 21 eller den här 17, 31, mm. 32, jag vet inte. Mm. Det kan vara då. Eller så är det i boken till och med. Jag har ingen aning. Ja. Eller så är det bara en koppling man tar. Att mm. just det finns vampyrer som suger blod och då tänker man att ja. För det, för det tycker jag är så himla intressant. Eller alltså det finns fraddermö som suger blod. Ja, Vampyrs. och det är det, och det jag tycker måste. jag som tycker är så himla intressant. För att Eh, vad jag tidigare fått höra så, så är det liksom Det hör till, till de gamla sägnerna Att vampyren kan förvandlas till en fladdermus. Så det känns ganska självklart det här med att Det finns fladdermuss som eh, suger blod De rör sig bara ute på natten de ser lite obehagliga ut mm. eh, Man vet inte så mycket om dem för att, för att det Sällan man ser liksom, fladdermuss Grejen är då att, att att De tre arterna av vampyrfladdermöss de, de finns ju alla i, i Sydamerika. Mm. Det är i Mexiko, Argentina, Brasilien, Chile som jag har fått det. Och det är alltså den vanliga vampyrfladdermusen, den eh, hårbenta vampyrfladdermusen och den vitvingade eh, vampyrfladdermusen, varav bara eh, den så kallade vanliga vampyrfladdermusen lever på. Eh, blod ifrån däggdjur i och två andra bara dricker blod ifrån fåglar. Mm. Och jag tänker att de flesta vampyrsägner härstammar ifrån, i alla fall vampyrerna som vi tänker oss om idag, härstammar ifrån... Den moderna vampyren Ja, precis. Ifrån Västeuropa i början av 1700-talet. Så vet jag, vet, alltså jag tror inte att vampyrfladdermusen i Sydamerika var kanske ett, ett känt fenomen vid den tiden. Nej. Den... Var ju för, förmod, förmodligen eh, Upptäckt och kategoriserat Kanske vid det laget mm. men, men huruvida det var, var eh, Vanlig kunskap i, i Rumänien under 1700-talet Är jag, jag mer osäker på Så att jag undrar om liksom, det fanns en tidigare koppling Mellan eh, fladdermusen och vampyren Och sen har man bara av en händelse vet Att oj det finns Fladdermöss som <laughs> dricker blod också Det är svårt det, att svara på alltså. eller, eller om, om Någon <laughs> Eh, påläst eh, brittisk författare läste om den här uh, fladdermusen Och sen kom på att en idé till sin Sin vampyrnovell Jag tror då att de Det för, känns Jag mer... tror att författarna inte Liksom tänker på Alltså att de fick idén från vampyrfladdermusen Utan jag tror nog att de Gick tillbaka till historier och sånt Alltså ja. sägner och Ja men gamla grejer som folk tänkte på för. Mm. Men en detalj som jag har hört med just människoblodssugandet, det är ju att det är ju dock, det är ganska ovanligt i folktro, alltså den äldre folktron, mm -hmm. för just vampyrerna och så. Det fanns, det finns andras varelser i massa olika folktron i, i hela världen, där det finns liknande varelser som kanske suger blod eller tar över folks själar och så, men just att de ska suga blod med sina tänder så behöver det, det är någonting som har dykt upp i alla fall senare mm. I den moderna liksom, mm. vampyr-grejen mm. eh, Under 1700-talet så dök det ju upp eh, rapporter på att eh, Människor gjort så kallade vampyravrättningar mm. eh, I, i Västeuropa De har alltså grävt upp kroppar av eh, döda Och utsatt kro eh, kropparna för eh, halshuggning Eller den här klassiska pålen genom hjärtat då. Eh, och man har hittat gravaren ben, man hittar dem än idag Där man kan se att eh, halshuggningen eller andra skador på skrättet har skett efter eh, personens eh, bortgång eh, Vilket då tyder på att de här kropparna har blivit, har blivit eh, utsatt för det här eh, Efter att de har gräts upp eh, Och förmodligen det här att innan vi fick den, den här bleka Eh, vackra vampyrer ifrån eh, Dracula och liknande böcker ifrån, från eh, 80-talet så beskrevs oftast vampyrer som uppsvullna och så missfärgade. Ja, så på många sätt så var de ju kanske mer sombilika än vad de är vampyrlika om man nu ska ta våran typ av vampyr. Ja, de var kanske inte så vackra och inte så här, kanske smarta heller utan bara ett monster som behöver blod. Ja. Men. Det är många historiker tror är alltså att man eh, när historier började spridas om vampyrer så, så uppstod masshysteri. Mm. Man skyllde liksom allt möjligt på, på vampyrer och började gräva på den här döda. Och då såg man ju att trots att den här människorna var död så har den blivit så tjockare. Den har upp. Mm. Idag vet vi att det är en del av processen att, att kroppar sväller ju och blir missfärgade. Eh, och just det här med att läpparna kan liksom spännas och dra sig ihop vilket kan få det att se ut som att händerna har, har vuxit. Eh, också att, att blod kan ha runnit ur, ur munnen eller andra liksom kroppsöppningar. Mm. Och det här tolkade man då när man såg det som att den här har en person har varit upp och druckit så mycket blod att den liksom fyllts upp ja, just det. av blod och tjocknat på så sätt. Och därav ska bildna av vampyrer som, som, mm. som svunna monster ha, ha Fått sin grund Just det. det första fallet av Där någon faktiskt alltså, beskrevs som vampyr I real life Så att säga Det var typ runt 1650 talet i Kroatien så Ja det var alltså första fallet där någonsin En människa beskrevs som en vampyr I riktiga livet mm. Och det var då en bybo Som tydligen Vaknade från döden han drack blod och sexuellt Trakariserade kvinnor i byn Och han Först dödade dem då genom att han, De först körde en påle i bröstet mm. Men det gick tydligen inte, det funkade inte mm. Så de avrättade honom genom att halshugga honom mm. Och det är då som sagt det första fallet i historien Då en riktig människa har Beskrivits som en apyr, Men hur mycket sägen och hur mycket Bara en Vad heter, ja men en jävla på det, det vet mm. man inte. Nej. Ett rykte kan det ju bara vara. Som har vandrat vidare. Men sen finns det två andra lite liknande i under 1700-talet. Det finns mm. två stycken fall som är ganska kända. Mm. Vi tar den första, det är, eller båda två är i Serbien. Men den första det är Peter Plagovojdjeck någonting. Och det var en man som han dog 62 år gammal. Innan eller Han vaknade tydligen liksom När sonen Hans son trodde att han var död mm. Men han vaknade upp Och bad honom om mat Men sonen nekade honom Men senare fick man se Alltså de upptäckte då att då hade sonen Blivit dödad mm. Och andra dog i den här byn Och ja Av blodsförlust då mm. En liten sån där, troligtvis också bara Någon sorts rykte, man vet ju inte riktigt vad Hur det här kan ha uppstått den andra är Arnold Paul. Det var en före detta soldat som började jobba som bonde. Mm. Och han blev attackerad av vampyrer när han skyfflade hö. Mm. Apparently. Och senare så började folk dö runt i den här byn då. Och det stora ryktet och så där i den byn var att det måste vara den här Arnold Paul. Mm. Man märker liksom att... att då va vampyrer började liksom skilja sig eh, från eh, zombies som vi tänker som de här och, och, och, gående döda liksom. mm. eh, så var det mycket just den här idén av att en, en självverkande eh, självverkande kropp som mer likt ett, ett spöke eller vad man kallar liksom en, en, en, en eh, gast hade liksom ett ärende att komma tillbaka till mm. Att det var någon hem som ville uträttas Någon eh, kärreste Som levde kvar Någonting som fick den här eh, Den här människan då, att, att hålla sig fast vid, vid livet Och komma tillbaka som, Och då ta med sig magiska egenskaper Som till skillnad från zombies Mer påminner om, om dem hos eh, spöken mm. Och det även kunna liksom eh, Röra sig genom stängda dörrar Och eh, eh, Utöva Ja, rent, rent sagt Magi i många fall Och det, som sagt, det är väl där den stora skillnaden kommer in Liksom att, att ähm, Zombies är vanligtvis bara Återkommande Hungriga Ja, alltså de, i alla fall den supermoderna varianten Så är det ju bara, det är en död människa Det är bara en kropp som på något sätt Lever och vill Ja, men man förstår, för att... förstår du liksom att, att äh, Vampyren har liksom en, en annan självdrift än vad, vad Zombies har, men om man tänker sig att Eh, på det juriska spektrat så har vi zombien som drivs av vår, vår primala hunger mm. och vår jaktinstinkt. Medan på den emotionella eh, fronten så har vi vampyren som, som drivs av delvis också en, en biologisk hunger. Eh, vilket kanske är någonting som, som tillkommit nu på senare dagar. Men också den, den mänskliga emotionella... Eh, jo, jo den alltså en, en vampyr är ju är mer en människa som har... Egenskaper som är Utan, eller från, bortom denna värld liksom. mm. Det är ju en helt annan grej Än en zombie Men det här så att Vampyrer är liksom karismatiska Fagra, särskilt Intelligenta mm. vampyrer Det sägs ju Att det tog sin form i det litterära Verket The Vampire Vampire med i, mm. Av boken då Av John Polidori 1819 Yes. Och det är alltså ett bra tag innan Dracula Nästan 100 år innan Dracula Ja, nästan 90 år, år, Kanske år. 90, 70 Kanske 70 till och med mm. det, är, det är inte jättelångt i alla fall Eller det är, det är långt men det är före Ja Och eh, den boken handlar om eh, En person som heter Aubrey Och vampyren Lord Ruthven Det vet man inte från början Att han är en vampyr men liksom grej som snackas om det här att den här Lord Rutven att det skulle vara en variant av en riktig person en poet som heter Lord Byron att det var det liksom författaren ville mm. de, han ville spöka till det lite mm. verkligheten Och den här boken är, handlar då om Aubrey en ung engelsman som träffar den här Lord Rutven en mystisk och främmande man som man inte riktigt vet vart han kommer ifrån och de reser runt lite grann i världen och träffar Lante, en barägare Stotter då, på mm. deras bar. Och hon berättar en kväll om vampyrlegenden och så. Hon blir dödad av en vampyr, typ samma, eller någon kväll liksom i närheten där som de... Är det tydligt då att, att, att det är vampyr som är... Jag tror är... inte det är inte tydligt, men det är liksom... Hon dör och det är på det sättet att det är dödat av blod och skit mm. så, med blod Och eh, senare på deras resa så blir Ruthven dödligt skadad av banditer när de reser på vägen. Mm. Och eh, innan han dör så berättar han för Audrey att eh, han absolut inte ska tala om hans död på ett år och en dag för någon. Han får inte berätta om den här händelsen för huvudet. Väldigt specifikt. Mm. Och um, Abri återvänder till London där de kom från början och um, en dag så träffar han en levande Rutven. Och um, de börjar väl umgås igen så där, men uh, det är fortfarande väldigt konstigt och så. Och han tycker väl inte att Aubrey blir väldigt så här förvirrad och lite knäpp av det kanske. Och uh, Rutven han förför Abris syster. Medan eh, Aubrey bara åker längre och längre ner i ett nervös sammanbrott för han fattar inte det här. Och han vill ju skydda sin syster från det här som han vet är en varelse som på något sätt har kommit tillbaka och kanske till och med dödade den där barsjejen och så. Mm. För han eh, kommer på i samma hand att eh, när de har gjort träffat folk så har det alltid liksom gått dåligt för folk eh, i närheten av honom. Och eh, de ska då gifta sig, Ruthven och eh, Abris syster- och Abre har ju hunnit blivit äldre nu och innan han dör då så skickar han ett brev till systern där han berättar allt som han vet om rutven. Att han är en ond människa och så. Men det kommer inte fram i tid innan bröllopet. Fan. På bröllopsnatten... Tänk han e upp... <hör> Ja, det har gått väldigt bra. <hör> Eller sms, sms, <hör> Men på bröllopsnatten så upptäcks då Abrevs syster död. Tömd på blod. Och Rutven är försvunnen. Men, så, nu har vi spoilat den här boken, men ingen kommer läsa den. Men den, nej, det är ungefär vad den det, storyn det, går ut på. Det, det är väldigt intressant det här. För att det antyds ju lite att vampyren måste... Eller jag förstår inte. Han gifte sig med, med, med systern, TV-karakteren. Mm. Men var han tvungen att gifta sig först innan han kunde... Alltså det känns ju väldigt onödigt att... Gifta sig bara för att dyka upp någons blod. Ja, det är väl kanske någon sån där grej också. Att han är för liksom han? Är emotionell och också vill ha henne och så. Och sen han vill ha henne både sexuellt och kanske kötsligt. Att han vill bara ha hennes blod så. Ja. Mm. Men, men, men eh, framgick det fall den här... Eh, det, var, det var en till kvinna som hade blivit dödad tidigare va? Eller pratade jag fel? Ja, en, en. bar... Eh, en kvinna på en Ja, precis. Hade hon också tagit för blod? Det var något i den här stilen. Ja, ah, okej. Okay. Det som jag läste var att de liksom, hon dog av vampyrer. Mm. Och det den här boken gjorde väl var väl just liksom att, att göra någonting ganska nyskapande av vampyrer. Den här jättlemanna vampyren som, som lever en dag dök dör liksom, i den här ja. uh, den kort, ganska korta boken. som jo, jag För som sagt, han skulle ju föreställa Lord Byron en riktig person som mm. var en så här jag menar en adelsman som var poet liksom. han var en gentleman på ett sätt jag undrar till och med om inte den här eh, grunden till historien skrevs i samband med tävlingen som var mellan eh, Lord Byron eh, Mary Shelley Percy Shelley och jag tror att den sista personen i det här eh, fyrrande sällskapet kan ha varit John, var det John William Polidorian heter Ja, precis. Ja. John Polidori. Ehm, och att den här kan skrivits, alltså grunden kan skrivits under samma kväll som, som ehm, Frankenstein Monster. Den, den publicerades ju inte många år efter. Nej. Ehm. Vad jag läste så, den publicerades i en tidning. Mm. Ja, jag antar att den publicerades i kapitelform, liksom mm. som det gjordes mycket på den tiden. Ehm, så hette den typ... Lord Byrons äventyr alltså det var ju inte typ fel det var väl redaktören eller någonting som mm. döpte den till det eller om det var till och med var John som så här det här ska han heta från början liksom och ja, driva med sin ja, för att, att driva liksom med sin kompis och så. Mm. Men det så var det inte <laughs> till slut. Den Nej. fick heta the, the Vampire. The Vampire eh, som också är en, den eh, Ursprung, ursprungliga stadningen i engelskan av ja, vampyr då. Ehm, det första gången det omnämns tror jag är i en text som heter The, nu ska jag tjula. bläddra lite i dina papper. Bläddra lite i mina papper. Ehm, jag tror att ordet vampyr faktiskt första gången dök upp i en text som heter The Travels of Three English Gentlemen. Mm. Så publiceras eh, 1734 eh, Alltså alltså ett, Nästan ett eh, Sekel före eh, ja, Det är ju väldigt långt Före det Så att, det väldigt... så, så, så, så att eh, Ordet var väl i, i god användning Långt innan i alla fall eh, men det, det jag undrar lite över är den här eh, Vampire Swin, det, det känns ju ändå som en ganska klassisk berättelse på något sätt. Har den aldrig filmatiserats eller? Jag vet jag faktiskt vet. inte om just den har filmatiserats. För grejen med lite Bramstoppers Dracula är ju att den är ju, den är ju inspirerad mycket av den här berättelsen. Mm. Så det känns som att det finns lite liknande drag i den också tycker mm. jag. Just det här med en resa och ja, han försöker få tag i vampyren och allt det där. Så det är massor av mm. Så det är intressant, verkligen. Ja. Man kanske skulle ta och läsa den. den Om det går att få tag i så. Förmodligen skriven på ganska högtravande. engelska, men. Säkert det ganska mm. svårt att förstå allting. Ja. Men det var, ju, det var ju verkligen den här boken som populariserade äh, vampyrberättelser mm. och så. Till, som skapade grunden till vad vampyren är idag. Ja. Den klassiska vampyren Men eh, sen kom det ju andra böcker också typ en. <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> yeah, ja, det var. sen eh, kom det ju andra böcker som hette typ en hette Carmilla av Sheridan Le Fanu 1871, en irländsk författare. Och det var ju då en sensuell kvinnlig eh, vampyr som den handlade om. Mm. Den vet jag inte riktigt vad den går ut på den storyn så. Men där fortsatte jag också lite på den här sensuella vampyren. Mm. Det finns ju en, en eh, filmatisering av eh, Carmela för mm. eh, som, eh, ja, men Som... Men vara som den första lesbiska vampyren för att hon också tar sig alltså, an kvinnliga offer i den här filmen. Det var visst en vissa film som var väldigt... Eh, Eh, vad säger man? Erotisk Nej men, nej, men alltså väldigt, väldigt grov för sin tid de måste säga. Mycket, mycket sexanspelningar, mycket naken, mycket blod eh, för en film som, som jag tror kom ut under första halvan av, av 1900-talet. Mm. Det kanske var en stumfilm till och med. Jag får inte vara en, en tidig talfilm. Mm. Men sen kom ju då Dracula av Bram Stoker 1800. 97. Ja, nästan vid 1900-talet liksom, så det är inte det är inte så Det är inte jättelänge igen. sen, det är mer än, lite mer än 100 år. Ja. 120 är nästan typ. Ja, ja. ungefär. Och eh, den känner ju alla till liksom. Det är i det... själva boken är väl typ skriven som att det är alltså det är, det är väl olika perspektiv tror jag i den boken. Att det är lite dels han den här, Josef heter han, var han som kommer till slottet först. Mm. Det kan vara helt fel namn. Spelas av, av eh, spelas av Keanu Reeves i... <laughs> ja, i den, den filmmasseringen. <laughs> Men eh, det är liksom han som reser till Dracula Helsing är det väl någon bit. Doktor Van Helsing. Ja, precis. Ju, eh, det är väl någon som är berättare och sen... ja. Dracula själv. Hur är storyn i Dracula? Ja, Dracula behöver ju hjälp för att... Uh, han, hans plan är att ta sig till England för att uh, söka nytt blod och kunna uh, sprida vampyrismen liksom. Mm. Uh, men han kan, kan inte resa över har hur som helst Det är någonting att han Just måste det. få sin kista transporterad. Mm. Eh, och då får han ju hit den här killen Jonathan. Jag kommer inte ens på vad han har för yrke, men det är på av någon anledning till att han kommer dit liksom. ja. Och så blir ju han mer och mer indragen i det här och blir en han blir väl hans han blir blir en vampyr till och med eller blir han bara men, en tjänare till honom? Bara en tjänare tror jag. Mm, han blir en tjänare. Och sen tar väl de sig iväg till England och börjar, då börjar han liksom ta, ta börjar ta massa kvinnor och så. Mm. Och så kommer Van Helsing in i bilden och försöker stoppa det här. Ja. Det, det är liksom en ganska, precis som, som med Frankenstein så är det en ganska invecklad story. Det är ju mm. liksom... Man, det man vet om, om, om Dracula Innan man har läst boken Eller sett en filmatisering Det är just det här med att det är en, det är en ond vampyr eh, Som ska dödas Det är ja. för det men, Han men, bor i ett otäckt slott I Transylvania mm. men, men det skildrar ju också liksom den här den Vampyrens, alltså Dracula's, eh, Begär Och det kan ju komma att symbolisera mycket av liksom, Människans sexuella begär mm. eh, Och som sagt att Det finns de här flera karaktärerna Även vems... underfall inte typ... En syster eller en... Någon till... Hur är han, Som också figurerar är ganska mm. starkt i, i, i... boken. Som sagt, det är väldigt länge sedan jag, jag... Såg filmen, vilket var senaste gången jag kom i kontakt med historien. Just det. Så jag minns inte detaljerna speciellt tydligt. Men det var ju även som sagt... Det var första gången som det var det här med... Speglar. Att de inte kan synas i det. Ja. Ah. Och eh, kanske till och med förvandling till fladdermus. I don't know. Mm. Förmodligen. Ja. Ni gissar det. Eh, men jag undrar lite det här också eh, om eh, vitlöken. Alltså det här... Eh, är det är, är, är, när, när jag döpte det upp första gången. Tror du det, det är kvar kvarleva sedan långt tillbaka eller det... Om jag minns rätt så är det även Bram Stokers poet... Det är jag så i boken direkt. Jag vet inte hur det är med boken, men det är liksom något som har dykt upp i alla fall i samband med Drakula på något sätt. Mm. Jag tror inte att det har varit närvarande någonting innan faktiskt. Mm. Det är ju en väldigt konstig grej faktiskt. Har, har papyron några fler kända svagheter? Jag vet den här äh, detaljen med att äh, de inte kan gå in i ett hus om de inte först blir inbjudna. Mm. Det är ju någonting som återkommer, det är, det är till och med mig i True Blood, minns jag. Att... Ja, det leker som... ju den svenska boken, låt den inte komma in. Med som mycket jag tyvärr också. inte har läst. Jag har läst boken och sett de båda filmatiseringarna faktiskt, den svenska och den amerikanska. Vad tycker du? Är den, är den bra? Boken är ju jättebra, den kör ju inte alls på den här klassiska vampyren på samma sätt, riktigt. Utan det är väl visserligen, de blir bitna, man blir en vampyr. Och sen är det typ, om man dör som vampyr då... Så blir man ännu mer vampyr Alltså då blir man eh, mer ett monster Så man mm. börjar suka ännu mer Efter blod och så ja. Och de, de kör ju mycket på den här att man måste Bli välkommen in i hus ja. Annars så går det åt helvete typ. mm. Jag undrar om det också Är, är någonting som fanns med i Browstalkers Eller om det är en En, en tidigare uppkomst inte. Det är snarare att han välkomnar folk I sitt slott Ja <laughs> precis. Där får man gå ut och in som han I welcome you i bid you welcome. Vi har ju också den, den äh, äh, andra svenska äh, vampyrfilmen Frostbiten. Jag har inte sett den faktiskt. Den är ganska hatad film, men jag tycker den är ganska charmig samtidigt. Den är gör vissa saker rätt, men, men ganska mycket saker. Alltså, det, det, man, man, man får ju tänka på liksom sina förväntningar På från svenska mm. Att Går man in med höga förväntningar så kommer man ju bli besviken. Men jag tycker att man, man borde se den. Om man har rätt sin stämning och i gott sällskap så är det ganska kul. Cool. Här är monsterdalen. Men sen finns det ju den här lilla grejen med Dracula. Ja. Att det skulle på något sätt vara kopplat till Vlad Tepes eller Vlad den tredje drakul. Vad tror mm. du om det? Eh, så här är det ju. Jag... Jag är ganska säker på att Bram Stoker Läste på lite historia mm. Innan han skrev boken och Att han fick inspiration ja. från här mm. Det var ju då en Vad heter det Vad var han ifrån Det var en rumänsk förste på 1400-talet mm. Som var känd för att Han krigade mot det Omanska riket Och liksom var känd mm. för att vara väldigt Ond på ett sätt Han pålade upp sina folks lik, hu huvuden på pålar Och var en jävel liksom, ja. Som hade jävla mycket folk ja. Han eh, är mest känd som då Jag eh, trots att han inte var greve och Nej. inte hette Dracula, eh, utan som sagt första eller också känd som, som eh, Vlad den tredje prins av Valencia, mm. eh, som han också var. Ja, historierna Liksom är ju allting från, från det här Att han ska ha på upp folk Och eh, haft sin middag framför De här ruttande eh, liken ja, Och att han ska ha typ eh, Grillat eh, barn Och eh, eh, Andra hemskheter ja. Men jag, jag tror mig att, att Bram Stoker bara hörde talas om det här tänkte, men just här, här bygger jag min, min karaktär på för att Folk är inte så pass påläst att ta de ja, det. Alltså, min teori tror jag verkligen jag bara är att han har tagit namnet och sen för att det, är en, det var en ond mm. liksom i i Europa så som ja. man bara plockade lite grann från. Jag, jag tror inte det har så mycket mer med en namnet faktiskt. Nej. Det, det låter. Ja. ju coolt, Det gör det ju. Dra det gör det. Dra. Sen äh, finns det ju filmatserier som leker med det här mm. som vi kommer in på sen. Men ja. det är ju. Folk som har velat kasta in det lite mer då, men... Och jag vill bara understryka Att eh, Vlad Tepes Som mm. ska kallas att Det, det råder min om att eh, Tepes Ska vara hans, alltså riktad med hans Efternamn, eh, Tepes Precis som, som Dracula, drakens son Alltså hans, som mm. syftar på hans far eh, Vlad den andre tror jag till och med man ja, bara Vlad den andre Dracul eh, Dracula ska alltså vara så att han var Son till, till Bladdrakul då mm. eh, Och Teppes betyder alltså spetsaren Eller på spetsaren Bladd impaler Precis, så det var också ett, ett smeknamn Han hade ju liksom ingen efternamn Han hade ju en titel i, ja. istället Och det, det, det lustiga är ju att Det finns ju inga som helst historier eller påståenden Om att han skulle ha varit vampyr Före Bram Stokers bok. Nej, men det är just det som gör hela den här grejen. Att du dra, eller inte Dracula, men Bram Stoker har ju bara tagit lite inspiration från den här snubben. Ja. Eh, både både eh, Vlad III och hans far eh, följer aktivt krig mot mot eh, osmanska riket. Eh, och det, det är lite kul också att i hela Västeuropa. Eh, så är han han känns som, som den fruktansvärde bladpåspetsaren eh, som ja, men gjorde alla de här hänskheterna. Mm. Gredbarnspetsar folk och oldelser organ och så vidare. Eh, och sen också den här vampyrhistorien. Medan i eh, Rumänien så, så ser man honom som en, en folket för att han, han räddade stora delar av det rumänska folket från eh, den, alltså, de småska, det de ansåg vara tyrann av det osmanska riket. och det här med att han spetsade sina fiender Vilket han förmodligen gjorde Kanske inte var någonting alltför för ovant Om man till exempel har sett Game of Thrones Och liksom det är lite, lite den och Fast de kastar inte in Game of Thrones i liksom När du ser på nej, om historien För det är en äh, fantasy Jo roman. jag vet, men så här, det är, är något som folk kan relatera till mm. jag. Men Att Det här med, med, att, med att spetsa sina fiender För, för att framstå som eh, Som farlig Eh, kanske under det rådande kriget Inte var något speciellt eh, Märkligt För honom i alla fall mm. eh, Och att de flesta historier Om, om, om, om grillbarn och, och dylikt är någonting som, som Hans fiender I sig kokade ihop För att sprida en, en mörk bild Av, av den här eh, Väldigt mäktiga mm. eh, Prinsen då Ungefär som man kan, man kan se en parallell eh, Hur eh, i, I Sverige så säger vi Christian Tyrann. Mm. Den gamla danska kungen. Men i alltså Danmark så är jag känd som, som Christian den goda. Jag, jag tror att det är lite samma sak där. att, att Christian äh, Tyrann kanske också var en varor. Eller får säga, vad blir med det? Nu tycker jag att du skriver en bok om hur, hur mm. <laughs> Christian Tyrann återkommer till. till Han heter helt enkelt bara Greve Christian. Ja, Men det är ingen, inget annat med det att göra liksom. Han pratar danska liksom mm. Det vore ju sjukt mm. coolt om det visade sig Att han var en vampyr Men ja. Alltså Vlad Men, <laughs> men det kommer in. inte till henne det, det som jag tycker på, på ett sätt så har ju eh, Kännomen om, om, om Vlad På spetsaren har ju Liksom kommit tack vare Mycket av vampyren Dracula liksom Men samtidigt så, så hela den här mytbildningen Har ju förhindrat folk lite från att lära sig Den historiska bakgrunden ja, Om Vlad Tepes. Ja, så alltså många tror nog att Alltså Dracula är sjukt baserad på Vlad Liksom ja. För att de inte riktigt är pålästa För att gå man in och läser lite i historien så, så finns det otroligt mycket att hämta där Det, är ju, det var ju en väldigt intressant period i Europa mm. eh, Och eh, han kom från en väldigt intressant Familj dessutom. Just det. Ja, som sagt, –Och Å andra sidan så folk, folk känner till det här tack vare Dracula. Samtidigt så vill folk hellre ta åt sig de här hemska historierna om, om hur vidre han var hur han åt sin middag framför, framför ja. Röda. Det, det, det är liksom så här går folk igång på. Ja, men lite för att styrka på det här att han kanske var Dracula, den här vampyren. Ja. Börjar man förklara för folk att förmodligen så var det inte så här så, så blir folk lite ledsna. Mm. Det är liksom det ska vara ondska Det ska vara ondska <laughs> um, Vi gillar ondska Vi gillar onska, här monster här monster, Monsterpodden monster! Monster! Monster! Monster! Monster! monster Men jag tänkte att vi skulle Gå igenom lite filmer Baserade på ja. Dracula En av de första Det är ju då Nosferatu, eine Symphonie des Grauens Eller Skräckens symfoni på svenska Får jag bara ta en grej på en gång där? Mm -hmm. Eh, myten om att, att Under inspelningen av här filmen så, så hyr de in en, en person Som ansåg sig vara riktig vampyr eh, För att spela Nosferatu då. Eh, Och eh, att han ska ha krävt Att få dricka av sin Motsperskas blod för att ta den här rollen mm. Finns det någon slags här <laughs> fa Fakta bakom det här, myt? Jag, jag, jag Minns jag hade rätt om det var så att de kallar filmen oss för att de ännu inte kunde få rättigheterna till mm. när det Ja de var... Jag kommer till det. Ja. Den är ju då av FW Murnau 1970, nej, 1922, alltså mm. en tysk film. En stumfilm. Och det var ju som du säger, det var problem med copyright för namnet. Mm. The Bram Stoker Estate, typ. Eller The Stoker Estate. Mm. De ville verkligen inte Ge uträtten till det här namnet Och den storyn eh, Och det var till och med så att eh, De vann den här rättsgrejen eh, Och eh, De skulle ex, eh, vad heter det? Ta bort, eh, förstöra Alla existerande kopior av den här filmen Jaha. Och eh, det gjordes för typ det Men det var en hel del kopior som överlevde mm. Och det är därför vi kan se den idag Och Jaja. dessutom så blev den ju Till det här public domain Alltså den blev offentlig typ att, Ja, ja den ägdes eller skulle egentligen inte finnas det. Har du sett den här filmen? Jag har sett den. Mm. Det är ju då, då i den här filmen så heter den Count Orlock. Mm. Just det. Och storyn är ju väldigt draklat. Den är mer eller mindre exakt plan. Ja. Det är en snubbe som kommer till slottet. Vampyren är otäck, han är ju mycket otäckare än vad Bella då ser. Ja. Han är verkligen, det är en liten. jag älskar jag älskar och i den här mm. filmen. Eh, För det en... är något med stumfilm just att det är bara så här: det är dålig bild, det är mörkt, mm. det är otäckt musik, inget tal. Liksom. Nej. Och lite textbilder ibland. Så här, och den är faktiskt bra. Och som sagt så följer den boken rätt väl. Mm. En snubbe kommer till slottet, de åker iväg, de kommer till staden. Mm. Och så dör han slutet. Liksom. Jag minns också att, att eh... Fast det är ingen van helsing med, tror jag. Nej, Utan nej, nej. han dör bara av att eh, typ solen hinner gå upp när mm. han ska äta någon tjej. Ja. Så hinner solen gå upp och så dör han. Mm. Ja, jag minns minst också som att, att, att mycket av kulisserna i den här filmen är helt fantastiska. Mm. Ga gamla eh, tyska... Nu glömmer jag bort vad Steven heter. Men om ni ser filmen så kommer ni att förstå. Det där borde jag veta. Det där jag har jag pluggat i filmvetenskap. Mm. Jag känner, vet vad du pratar om men jag kommer ja. inte på. Nej men som sagt, alltså, jag, jag tycker den en av de obehagligaste drakula <laughs> Dracula tolkades så, rent så här, karaktärsmässigt jo, den här figuren och, och det jag älskar filmen för jag minns dock som att jag dock tyckte att filmen var oerhört tråkig när jag, när jag såg den. Man måste ju ha en viss mindset när man tittar på en stumfilm från den här tiden för att alltså inte somna för det är ja. ju väldigt så här det är långsamt det kanske är en bild i typ en minut mm. som det händer lite grejer på. Och sen kommer en text och så står den där i en halv minut. Mm. Och sen kommer nästa grej och så är det samma liksom, klassiska musik som rullar på ett mm. tag. Så, här, så det är ju, man måste gå in på ett speciellt sätt när man ser sådana filmer. Ja. Men det fanns faktiskt en ryktas i alla fall att det fanns en sovjetisk film mm. från 1920. Alltså till med innan. Men eh, den hette typ Dracula med K, den filmen. Mm -hmm. <laughs> Sovjetiskt, lite rysstare. Men eh, där finns det inga överlevande kopior från den filmen. Nej, men vet man vad som gjorde den och producerade den? Typ, det finns ju lite så här, dokument om att den gjordes och så, men den överlevde väl inte? De hade väl inte samma... De sparade väl inte kanske på film på samma sätt, jag vet inte. Det var väl något sånt, antagligen. Mm. Undrar jag, skulle det vara intressant om en, en kopia plötsligt dök upp som mm. man kunde se den? Det är väl vissa filmer som där det faktiskt har hänt där man trodde att det finns något utbrott. Jag för mig att, att den gamla den, den första filmmotiseringen av Jean Darc påstods vara helt förstörd och jag tror stora delar av den faktiskt är borta helt och mm. hållet. Men, men som i sin helhet. Det är över det något jag att finns i till en. Till någon ja, kultur. det är som filmen Metropolis. Eller heter den så? Jo. Ja, den är ju också så ah. Att det har typ dykt upp mer och mer Hela tiden, genom mm. åren Vissa av de första tidiga versionerna är typ Det är liksom klippt Och så saknas det delar och så står det typ En sammanfattning av Det här hände nu mm. Och sen kommer man in i filmen igen mm. <laughs> Och det är ju väldigt så sådär Bara på till och med 60-talet så TV-serien Doctor Who mm. eh, Som gjordes då av BBC Och görs fortfarande av bbc TV-kanalen. De var inte, brydde sig inte så mycket om att behålla grejer jämt. Nej. Utan där finns det ju med typ första tio åren med alltså den första och andra doktorn. Mm. Så är det massor med episoder som bara saknas. För att de har spelat över dem. Alltså de har inte brytt sig ett skit om att behålla vissa grejer. Så där har det ju dykt upp typ... Ja, nu har den här berättelsen dykt upp... Det var bara typ för två år sedan tror jag ja. som det dykt upp någon gammal sån där story från... Som de lyckades restaurera för att den fanns på något jävla typ tyskt lager någonstans. <skratt> Fan. Men, men här nu om vi går till, till, till Dracula då. Den här ryska filmen förstörs av samma anledning som... Eh, som eh, jag vet faktiskt inte riktigt hur den försvann. Det är mycket mystiskt kring den här. Fascinerande. <skratt> när, när kom nästa riktiga filmatisering? När kom första filmen som faktiskt fick kallas Dracula? Det fanns nog något innan Som jag tar koll på Men den som vi alla känner till idag Det är ju Dracula från 1931 Av Universal Studios mm. Alltså med Den är typ baserad på en teater till och med mm. Alltså en teater Uppsättning av det Från typ 27 Och det är ju den här klassiska med Bela Lugosi i huvudrollen mm. Som den här Vampyren med bakåt hår Och en coat i ett väldigt otäckt kråkslott som uh, pratar... Det är ju... children of the night. What sweet sound they make. Listen to them. Children of the night. What music they make. Det... The... Det är ju verkligen den, den bilden av, av vampyren som har, har fastnat. Och den, den går ju hand i hand med den här äh, gentlemanna... Ja, så alltså äh, den, just den Dracula är ju typ en egen karaktär för sig som har levt i typ hur, alltså snart hundra år. alltså Bara den typen av Dracula. Är det, är det, är det första gången som, som, som Dracula avbildas med sin klassiska cap? Här jag tror nog det faktiskt Det är ju <laughs> det, det, vad heter det Nossveratu har den en lite liknande stil så, Men inte, inte alls På samma sätt som mm. i det här Stämmer det också att eh, Bellagosi när han eh, Började spela in Dracula Inte kunde engelska Utan lärde sig varje replik Enbart för filmens skull Och det är därför <laughs> han pratar så märkligt i den Det är inget jag vet men det låter väldigt mm. intressant faktiskt. <laughs> Men eh, den här filmen, den är typ eh, Preserverad i eh, The National Film Registry För att den eh, har ett så pass kulturellt värde liksom. ja. Det är så pass Viktig den är mm. De kommer fram till det, typ i USA Att den här ska Den här är värdats, verkligen Ja, Des, pre, ja preserve var, var det här liksom Drakulas Första stora uppsving Sedan boken publicerades, undrar jag det tror jag absolut. För det, det slutar inte här. Utan Universal gjorde ju typ sju stycken uppföljare på ja. den här filmen. Inte alltid med Berla Lugosi tror jag. Men många filmerna var om det. Det var ju verkligen en serie. Mm. Och det gjordes säkert serietidningar och sådär. Och typ serier med Sherlock Holmes mot Dracula och allt vad man kan tänka sig. Mm. Jag tror det till och med finns en Batman vs. Dracula. Någon gammal serie. Ja, just det det finns det. ja mm. Det stämmer precis. Så det är ju verkligen där. Och till och med sen efter det på 50-talet så började det ju bolaget Hammer Films som jag tror vi pratade om i första avsnittet. Ja. De var ju så att de tog de tog de här gamla monsterfilms copyrightarna och fick dem av Universal. Och gjorde egna filmer. Mm. Och då gjorde de en rad filmer med Christopher Lee. Ja. Som vi känner från Sauron i Sagan om ringen. Och mycket Ja, mycket förstås. annat. Precis. Och där samma sak. Massor av massor av uppföljare med hans som mm. Han har ju också spelat, sen spelat Van Helsingen för mig. Har han? Jag är ju ganska säker på det. Det har han säkert. <laughs> han spelat mycket de andra. Mm. Och den har jag inte. Jag har inte sett den, men jag har jättelänge velat se den. Det har inte blivit av bara. Nej. Vilken period sa du att, att de väl hade kommit? Här 58 kom den här första Drakula som de gjorde då. Ah. Hur, liksom... För det kändes ju som att, att, att vampyrfilm var, var synonymt med drakel under uh, många, många år. Mm. Men, men när började, alltså var det först under 80-talet som det började dyka upp, alltså om man säger så, vampyrfilmer så som vi ser dem idag. Jag tror nästan, alltså kanske 60, inte 60 men kanske 70, 80, så där 90 började det dyka upp mer annat. Mm. Lite annorlunda så. Mm. Fright Night är väl en klassisk upphyrning som man tror kom under... Just. Det. Och sen har vi ju Blade. Och... <laughs> Nej, långt senare. Men <laughs> det, det känns som att ja, men det, det, det känns som att, att de senaste decennierna har liksom typ, varför fick sitt uppsving under 80-talet? de fick se också ett uppsving under, under 90-talet och nu också under, under senare delen utav, utav 2000-talet har ni fått sin uppsving med, med True Blood och, och Twilight och, ja det har och varit gått väldigt alltså säkert eller det har gått väldigt i perioder känns som. Ja men väldigt mycket nu, nu, nu senaste tiden tycker jag liksom. Ja i 90-talet ja. var ju Buffy the Vampire Slayer en hit liksom och, ja och så. Och sen på senare som sagt True Blood och Twilight och äh, även innan det så kom Vampire Chronicles och så som vi, vi kan prata om lite sen. Ja. Men om vi ska fortsätta på just dracula Ja. så har vi ju också den här som du nämnde lite grann mm. från 1992 mm. som hette Bram Stokers Dracula av Francis Ford Coppola. Mm. En väldigt sådär, han är en väldigt aktad regissör. liksom. Som, som liten så var jag alltid helt övertygad om att den hette Bram Stokers Dracula för att det var en Dracula-film gjord utav regissören Bram Stoker. Oh. Men det var fel. Många tycker väl att den borde heta Francis Ford Coppola's Dracula för att den är en, liksom, den tolkar boken väldigt bra men samtidigt gör den mycket eget. Ja. Men det är ju då Gary Oldman som är huvudrollen. Ja. Eller han är Dracula där. Ja. Alltså snubben i Batman-filmerna som är alltså Gordon, mm. Officer Gordon. Eh, vad heter den där då? Tänker, Taylor, Sully, Spy och så. Mycket. Leon. Ja, men... han är med väldigt mycket. Ja. Han, han, är, han, han är spelar grym. väldigt marien roller tycker jag. Mm. Och det är ju den här filmen som han har den här fruktansvärda frisyren. Ja. Jag undrar verkligen vad fasiken de tänkte när de designade vi, den. Vitare, liksom... Han de får en röd rock. Och så vi måste göra någonting spännande med håret. Bella Lugosi hade ju tråkigt mörkt backslick. Ja. Så de gör någon sorts... Typ, nästan hjärtformat vit jäkla ja, pang, puff jag, jag vet inte vad, vad jag ska kalla det Nej, jag tycker ändå att liksom man kommer ihåg det, mm. det är så här, han ser ut som typ en korsning mellan drottningen av England och påven men det är en minnesvärd bild mm. eh, väldigt då, då fick han kännas exotisk ändå tycker jag jo. och sen när han kommer till England så, så tar han på sig en, en mer Eh, gentleman mest i, Då har han ju Långt brunt hår istället av, och, det. Eh, Mer lik Det är ju ganska intressant För, att, för att jag, jag är ganska säker på att de, de gjorde När han blir då En, en, en, en brittisk gentleman mm. eh, I England så, så Designade man de hans utseende efter Gamla porträtt av, av Vlad Just det. det vill säga långt, långt halvåkigt hår Och eh, shame mustache. Men även i den här filmen så har vi ju som sagt, Keanu Reeves. Keanu Reeves Som Jonathan Harker. Jag sa rätt tid, tidigare. alltså den här snubben som mm. kommer då först då och besök slottet. Mm. Och han är ju ett värdelös i den här filmen. Mm. Han drar gjort typ ner den här filmen till han drar ner den här filmen så mycket längre mm. än vad den är värd, är annars. Den är mm. ganska bra annars. Jag mm. <laughs> där. To Carfax Abbey. Det, det, Anthony Hopkins är med också Ja. Han är helsing till mig kanske. Ja, det är han mm. det, alltså, Jag tycker att det är en väldigt bra film Men det, som sagt, man, man måste ju ta det som att det är en seriös film Förutom någon scenen där du Keanu Reeves Ska spela, för då får ja. man ta det lite som en komedi Det går inte att ta på allvar Nej. Och sen är det som jag sa att de har gjort En väldigt så här, Trogen, boken mm. Men samtidigt gjort något eget Det jag menar med det är att de verkligen kör på Att han var Vlad Tepes mm. De kör den backstoryen. De, man får väl se typ en... Flashback där han blir. Där han verkligen är Vlad Impaler. Och är den här första som blir... En vampyr. Ja. Det är kanske där det började bli ännu större så. Ja. Också. Det finns ju en, en, en känd scen ifrån... Den filmen där... De uh, åker med tåget. Jag tror ungefär det är en transferran. De åker då på väg till, till det här slottet. Uh, då... Man, det är en röd himmel för mig Och sen så dyker Drakulas ögon upp På mm. Ovanför himlen Och det här var liksom, Innan man, man kunde göra det här med datareffekter Så vad de gjorde Och nu minns riktigt, Men jag för att de hade ett modelltåg som kör Och sen producerade Med film på en du bakom De här ögonen och filmade det med en separat kamera Kunde de inte göra CGI 92? Jag tror det Okej, okay. Så vitt jag vet så, så gjordes det inte Med CGI i alla fall det, det liksom... Nej, men Jag kan tänka mig att verkligen just han Francis Ford Coppola Han ville nog göra lite mer En praktisk effektfilm Aha. På många sätt också mm. Den är bra det är den. Sen har vi 1995 Så gjordes Dracula död men lycklig Det är ju en Mel Brooks film ja. Som har gjort uh, Det våras för rymden och Det våras för sheriffen är och... den död med lycklig på svenska Ja, den heter till och med typ här, Någonting, den heter typ exakt samma sak på engelska uh -huh. Så det är ju en så här: Enda gången de inte körde typ The de Eller den heter väl The för Dracula också tror jag I senare i, Men roligt, eh, jag. när jag har sett den så har den ett Dracula och död Men lycklig uh -huh. Och det är ju med Leslie Nielsen som är känd från Den uh, nakna pistolen-filmerna uh -huh. Och den minns jag som att den var rolig Jag hade en kompis som gillade den väldigt mycket Det var genom han jag såg den uh -huh. Kanske till och med innan jag hade sett någon riktig Drakula film tror jag. Okej. Okay. Den är jag mer osäker på ifall jag har sett. Jag mm. borde ha sett den, men det är ingenting som jag har lagt i minnet. det. här spelar ju till och med Mel Brooks van Helsing <laughs> själv. <laughs> Jaha, ja. Har, har, men, alltså, har det kommit... För jag har liksom inget klart minne av någon, någon seriös filmatisering av boken sedan eh, Francis Ford Coppolas... Dracula. Har det funnits någonting där, därefter? Som no, har det var jag riktigt vet som verkligen har blivit stort, så. Nej. Jag vet att var det till och med BBC som bara förra året eller kanske till och med i år gjort en tv-serie. Fast jag har inte sett den. Men vad jag hört så handlar den väldigt mycket om... Alltså den ballar ur lite grann så att den typ handlar om att man Helsing och Dracula kämpar tillsammans mot typ The Order of the Dragon eller något sånt. Okay. Att de typ båda två hatar den åren, uh -huh. så de tar typ lite av storyn men gör någon sorts buddy weird stuff så mm. många hoppades på att den skulle bli väldigt bra men den, de gjorde någonting med eget av den som kanske inte uh -huh. gick yeah, sure, hem yes. det, är, det är frågan om i, alltså, typ så här, ifall historien om Dracula är så pass uttjat att de måste göra något nytt. men samtidigt mm. så tycker jag inte att det, det känns inte att den är, alltså precis som, som med Frankenstein så känns det inte som att Ursprungsmaterialet är så pass känt som det liksom som, som karaktären. Nej. Jag Känner ändå att det skulle finnas utrymme att göra liksom så här en en, en, en ny mm. filmatisering av samma historia. Sen har vi ju Van Helsing från 2004. <laughs> mm, det är bra. Med Hugh Jackman, alltså mer eller mindre Wolverine som han är, är typ är han är Wolverine helt enkelt. Den filmen är ju weird. Mm. Där slås han ju typ mot Dracula, Varulvar, Frankenstein och massa annat. Jag minns inte hur han gjort Dracula. Jag har sett det, men jag tror att jag har... Det... Han ser väl ganska mycket ut som så här klassiska Dracula. Det är typ någon skådespelare som heter Richard, Richard Roxburgh. Någonting. Ja. Och jag vet ju hur han ser ut så, men jag vet inte om jag har sett han förr. så. Mm. Och det var väl... han var väl het... en helt okej som är filmen är ju en jäkla mm. actionfest bara. Mm. Mm. När kom förresten filmen den var Pitchbekännelser? den kom 1994. Gjorde den. Alltså inte långt många år efter kopplas. Nej. Men då är boken samtidigt från 1976 den är så ja. Hur många böcker finns det egentligen? I... Vi kommer till det sen. Ja. Jag har ett helt kapitel så att säga om mm. dem. Um, sen har vi då den senaste filmen i, Från 2014 du, du, Som jag har, har sett Dracula Untold Nu får du ta över mm. den För det här, den här filmen har jag då inte sett Den kör ju helt och hållet på Att det är Drac att Dracula är Vlad Ja. Ah. Det är hela storyn Den handlar liksom om att Det är hur personen, till och med hjälten Är Vlad mm. Det går åt helvete för staden och så Eller för hans eh, rike Och eh, han måste typ gifta bort Sin eh, eller han måste typ ge bort sina barn Till den osmanska kejsaren Typ och så mm. Men han förråder dem och sen eller han, typ, han tänker gå med på det men han gör inte det Så då vill de kriga igenom. honom Och eh, då känner ju han Att fan det är kört liksom Nu kommer inte det här gå Och han har talas om att det finns en Bäst uppe i bergen i skogarna I de ryska skogarna eller rumänska menar jag Vad fan de är någonstans mm. Och eh, när han känner att nu är det kört. Alltså, då går han upp i de här bergen. Och träffar på Charles Dance som en vampyr. Alltså eh, pappa Lannister i Game of Thrones. Just ja! Mm. Han är typ en, det är något av det bästa med filmen. Han är en så här jäkligt cool, sminkad, skit gammal vampyr. Som har otäcka ögon och jätteblek och en kåpa och mm. Och han möter honom där. Och... Eh, han blir imponerad av honom för att han inte är rädd för det här monstret. Och eh, han blir erbjuden då att eh, få bli en vampyr själv. Mm. Och där vet jag inte om det är någon gammal tolkning eller om det är någon nytt. För där är det typ att han får ju då dricka hans blod och bli biten så blir han en vampyr. Men då, blir han en, då får han liksom vampyrens egenskaper och styrkor i tre dagar. Och... Klarar han sig från att Inte äta eller dricka Människoblod som han har liksom en, Ett behov av mm. Gör han inte det Så blir han människa igen sen okay. Det är liksom som ett test så att så här, Du får de här egenskaperna och Av att just det, av att. Jag tror att när Om liksom eh, Vlad blir en vampyr på riktigt Så kommer den här Ärkevampyren bli fri Så att han får gå ut ur den här grottan och typ Ja, typ mm. hämnas mot den som gjorde honom och sådär mm. knäppt. Så filmen är lite det att han kämpar mot att... Fick man då reda på den här gamla vampyren? Hur, hur blev han vampyr? Det är väl typ bara så att... Det var någon som gjorde honom till en vampyr och han vill hämnas. Man får typ inte veta nu mer. Nej, okej. Okay. Det är väl mystiskt så. Mm. Det, det låter ju verkligen som en, en ny tappning Det är nog mm. ingenting som jag har på tidigare eller så. Och då blir ju att han... Kämpar mot Moskva, riket och så Då är det en scen som jag minns när Han kommer typ hem till slottet igen Och eh, Så kommer ju kriget sen Och då går han ut i det här fältet Och typ har hel hela armén Själv Och eh, man får se typ att alla ligger döda och jag tror han till och med sätter upp dem i pålar Hela kropparna så här. Och eh, Ja folk bara, vad fan hände det där? Det var bara Oj. en man så. Här. Mm, mm och Nej. ja, sen bygger det vidare. De måste resa vidare och så bla bla bla. Men sen är det ju en mm. grej med den filmen att man vet ju att han blir rak i slutet. Ah. Så hela den här suspensgrejen att shit nu börjar, nu börjar timmarna ta slut här. Som det är mot slutet av filmen så är det verkligen så här: shit, nu är det bara två timmar kvar och nu går solen upp snart. Och han har fortfarande inte så här gjort allt som han behöver med de här krafterna. Och kanske måste han bli en vampyr för att rädda sitt rike. Men man vet ju att han blir vampyr. Ja. Man vet att han det, blir Greve Dracula. Precis som den där jävla Titanic. Fy fan vad till svikelse. <laughs> Tänk om båten inte hade sjunkit i slutet. så jävligt mycket bättre. Så jävligt mycket mer oväntat. Ja. Försöker du försvara filmen? Här nu? Nej. Nej. Sammanfattningsvis så var det en helt okej okay film. Den var rätt så underhållande och som sagt en lite rolig tolkning så. Men... Inte jättebra. Men jag tänker på det här med att bli vampyr. Och att, att, att ta tre dagar för att... Ja, utan att dricka blod. Och att man blir riktig vampyr först när man liksom bryter mot den här. Mm. Eh, jag har ju hört om att... För att bli vampyr så... blir du först biten så... Blir du inte till en vampyr direkt. Utan du blir till en, en ghoul. Mm. Vilket då skulle vara en, en slags... Eh, typ Mindslave till en, en Vampyr, alltså en, en Undervalse mm. eh, Som inte har, har vampyrens eh, kraft På samma sätt Är det inte det som Jonathan Harker blir i Bram Stokers eh, Dracula, då? Det undrar jag, jag är inte helt säker Jag tror inte att, att ghoul nämns Jag tror att namn, härstammar ursprungligen ifrån Olika former av, av, av eh, Spöken Eller liksom mm. eh, demoner eh, Men att för att bli en, en regelrätt vampyr. Och det här kan vara någonting som, som kommer ifrån eh, en vampyrsbekännelse. För jag, jag vet att det nämns där. Jag tror att... att det kan vara det. För de kör ju mycket av hela den loren i vampyrsbekännelser mm. Eller vampyrkrönikan mm. som serien heter. Det är ju hela det här att för att bli vampyr så måste man bli biten. Och sen så måste man dricka, dricka ja. vampyrens blod. Ja. Så då blir man en vampyr. Och då blir man också en Alltså man blir typ som en man får den här vampyren som man blir biten av som mästare typ. Man blir det finns lite det finns liksom en att man Hierarki. Jo, eller? man blir lite så att man känner att man måste bli man måste hylla den här personen och följa mm -hmm. efter och så. Och man blir upplärd lite och så. Ja. Men sen tänkte jag också lite så här Dracula i annan popkultur för han dyker upp mycket överallt. Ja. Har du något exempel som du tänker på så? Jag tänker genast på tv-spelserien Castlevania mm. där det finns en familj som heter Belmontarna. Mm. Som vars syfte är att ja, men varje gång drakarnas slott dyker upp så ger de sig in i det här slottet för att besegra Dracula och mm. han, han återuppstår liksom 100 ja, i, år eller så. Ja, i den serien så är han verkligen en jäkla allsmäcklig ja. gud typ, han har ju ett slott som är typ enormt och magiskt, jag, det kan det förändras hela tiden jag, jag tror, han kan typ inte dö, vad de än gör så bara, nej. Jag tror faktiskt att grejen mycket är att slottet växer och om man inte stoppar Dracula så skulle slottet växa och täcka mm. världen ändå och den serien ju liksom, den utspelar sig så här kanske på 1400 talet från början och sen ja. finns det serier som går upp upp till typ 3000-talet. Ja. Och så då har vi, har vi spel som som helt ignorerar eh, timelineen och liksom alla ja. andra nytspel spelar sig på, på tiden. Jag, jag har spelat, jag har nog inte spelat ut Något helt länge, Men Jag har spelat ganska många, speciellt mm. då till eh, till Game of Advance och till eh, till Nintendo DS mm. och här, li, Inte alla nytspel, men sen, senare spel liksom. Jag har spelat mycket det första till NES. Och fast det är ju mycket Det första spelet är ju typ så här. De kör verkligen på det draklade. För Man möter Franken Frankenstein, man möter Medusa Man möter, alltså mm. De kör så här. det är ju Universals Monster, gäng ja. typ, ungefär Sen har det ju utvecklats till någonting mm. större sen då. Sen mm. jag har jag kört eh, Harmony of Dissonance på Game Boy Advance ja. Och sen testat det här Den här ny re rebooten Just det, det här äh, Som inte är riktigt som mm. Inte det här plattformstuket som någon... Nej, det är väl lite mer Ja. Men jag, jag gillar den draken ja. på något sätt. Han blir så, här, så jäkla... Mäktig Han kan typ göra vad som helst och hur de än gör så går det inte. Det, och många gånger som slutboss så blir han ju en stor jäkla demon och grejer galen. Ja, där känns man som att man skiter fullständigt i Vlad deppes och Open och allt det där. Så det är en helt egen liksom kategori mm. i Dracula. Det är väldigt många av spelen spel som är väldigt, väldigt bra också tycker jag. Är... Symphony of the Night har ju spelat Det är ju ja. liksom det som anses vara bäst. Och då är man ju Alucard som är Drakulas son. Och det är med Alucard. Mm. Det kan vara sånt helt asentligt Men jag vill faktiskt eh, ah. ta lite det med Alucard Att eh, i det spelet så kan man ju text, Då får man ju egenskaper så att man kan förvandla sig till Fladdermus Man kan bli en varg Och sådär, så mm. du kör lite på den grejen mm. Men det Jag gillar Castlevania Ja. Sen en annan jag tänker på Som är lite rolig, det är ju Count von Count Från Sesame Street Just ja som, jag har i alla fall sett en sketch från det när typ det är Han och Cookie Monster som ska säga: "Nu ska vi ha skål här med kakor" och typ "I don't know how many there are. Let's count them." Cookies. Oh, me eat. No, I will count them. No me eat them. Count. Eat. No, count. Eat. Count, count. Eat. I will eat you. Och så är det typ. One cookie. Och så äter cookie monster, bla bla bla bla bla. Ja. Two cookies! Och så typ fortsätter det där. Fantastiskt. Det finns också det här fantastiska klippet på Youtube. Där man har tagit en, en sång av Count... Vad, vad heter han? Count Count eller? Count One Count. Count One Count heter, count han, heter han till och med. Ehm, Alltså Count han, want, han räknar. Ja, precis. Ja, och för de som inte fattar ordet sen så är han... han det som räknar så som strutt, ja. mm. Men det finns en, en scen där han sjunger en sång om att eh, han räknar, han räknar allting han ser. Och då har någon tagit och, och lagt till ett svårdomsblyp mm. över vissa orden i den här sången. Eh, Resultatet blir helt fantastiskt och jag förstår att... En din... handlar ju om någon sorts... Eh... Bokstavskombination alltså. Att han så är helt, <laughs> helt jäkla Fokuserad på att räkna allting Förmodligen Jag undrar om det är liksom ett resultat av hans vampyrism Eller om det är liksom något som man gjorde redan innan Han blev vampyr. <laughs> Bara var så här, besatt av, av eh, Tvångstankar Just det Sen har vi det ursprungliga Det är, så, det är ju då ursprungligen ett rollspel Ett papper och penna rollspel Vampire mm. The Masquerade som ja. rör sig i rollspelserien The World of Darkness mm. Så det finns det typ Vampires Medieval och det finns Vampire The Requiem och sådär. Ja. Och de lånar väl ganska mycket från vampyrkönikan också. Hur saker och ting fungerar och så. Att det rör sig väldigt långt ja. tillbaka i historien vart de här stammar ifrån. Och så. Är, det, är det Kane som är första första vampyren i de tror För det. Det, det finns ju liksom en, en story om hur vampyrer kom till. Och mm. att man, det finns vissa olika nivåer liksom Att man, man alltid Alla vampyrer eh, Har en nivå beroende på hur många Bett ifrån Cain de är och Jo, typ sen har man liksom en klass Typ, man är olika sorter Det finns några som är så här: jag tror de heter McCavians De är typ galna vampyrer Sen mm. finns det de som är verkligen så här, De vackra och Intelligenta vampyrerna Och sen finns det de här fula vampyrerna Alltså typ eh, Nosferatu Ja ah. Och någon som tar hand, någon som kan styra djur och så. Ja. Och det minns jag att vi skulle köra på min på som i Mora där jag är från. Ja. Så jag läste ju på det där som fasen för jag, var ju, jag tror det var typ i samband med att jag hade sett typ intervjuet av Vampire och börja läsa de böckerna. Ja. Och jag var ju skitpeppa så alltså, men det blev jag inte av. Okej. Okay. <laughs> och det finns ju TV-spel också som är baserat på det här. Ja som är typ jättebuggigt men anses vara väldigt bra typ storymässigt och så mm. och sen eh, har vi ju Helsing, mangan Helsing Just, från ja. 1997 och den mangan avslutades 2008 och den är ju amazing på många sätt Ja, det gjordes en anime-serie någon gång på 2000-talet som är, inte följer Manga riktigt Så det finns, en en finns det en senare som är typ jättepåkostad Det släpptes typ ett avsnitt per år Ja, så. det släpps fortfarande tror jag Jag tror den är klar, jag ja. hörde det från någon ja. Ja. Är, är manga speciellt lång? Inte jättelång Jag har väl nästan läst hela tror jag en gång till. Det är ju väldigt speciell stil i, i Jo, här för där är det ju att Just all, det är ju Alucardo, mm. Som har blivit Han är anlitad Liksom av en organisation av Som heter typ Helsingorganisationen som kämpar mot vampyrer och monster och skit så där. Ja. Och han är verkligen super Han kan göra vad fan som helst. Han kan till typ förvandla sig till ett stort hundmonster och det går inte att döda honom. Mm. Ha, jag, jag, jag älskar verkligen designen på på karaktären ja, alltså lång seriet. rock och stor hatt och stor, stor, solbriller. Fast, väldigt så <laughs> enorma pistoler. Ja. Jag, jag, jag minns när, när jag jag hör Lisa teknisk kurser och mm. gymnasiet och jag hade en 10-årig elev som berättade att min favoritmanga det är Helsing. Och jag blev vän så här att, att, att låter för Den är så voldsam. Och den stora, alltså den stora så här story arken i den serien mm. är ju också att de kämpar mot typ ett nytt tredje riket alltså nazister, ja, just det. som dessutom använder sig av ett zombievirus att det blir nazistsombier som kämpar mot den här supervampieren. Liksom. Mm. Och det är amazing. Finns det inte en, en, en galen katolsk vampyrjägare där pirjager? Just det, det gör det. Som typ på något sätt också har också blivit odelig. Mm. Och sen om vi ska. Jag vill prata om det ändå. Mm. En spoilervarning så hoppar förbi i typ en minut, två minuter. Spoilervarning för serien. För Helsing. Ja. Det visar ju sig att Alucard är Dracula. Att han egentligen är Dracula som. Helsingorganisationen fångade. Och liksom har som ett vapen i ja för att för att, eh, fånga, för att stänga in Dracula så att inte han är ett hot mm -hmm. mot mänskligheten. Stäng in sig själv? Nej Eller... men alltså de, de använder honom som vapen och han vet inte att han är Dracula liksom. Nej. Och där, de använder honom ett vapen för att skydda mänskligheten istället för att han istället är ett hot mot mänskligheten. Okej, okay. jag skulle bara liksom, här, bygga en betongbunker och stänga ner honom långt, långt långt ja men och... de utnyttjar honom istället. Och då är det typ mot slutet när de ska slåss mot Om det är till och med den här prästen liksom, Så blir han Dracula igen och blir typ supermäktig Shit Endå spoiler en, Annars så Känner jag till Också en av de tidigaste minnen jag har Utav, utav jag tror det var första gången jag fick Namnet Allucard förklarat För mig av en av mina syskon var när de skulle kolla På, på japansk anime Filmitiseringen utav eh, Novellerna tror jag att det är till och med, eh, Vampire Hunter D. Just det, den har inte jag sett faktiskt. De är nog kända för att inte vara speciellt bra De här filmerna eh, de, Jag kan inte säga så mycket Jag har inte själv sett dem eh, Jag vet att jag, jag älskar Omslagsillustrationerna Till eh, de här Eh, böckerna Just för att min favoritkonstnär Jörg Staka Amano mm, just det. Har, har illustrerat dem eh, Och sen som sagt har gjorts olika försök Att göra, göra animefilm eh, mm. av de här med eh, Inte allt för, för lyckade resultat så Såvitt jag har eh, förstått Men där också eh, Hukater, Vars eh, mm. namn är, är eh, Alucard Och eh, där, spoilervarning Så visar det sig att han i slutet är Son till eh, Dracula mm. Ja, det är ju även i Castle Wayne att Alucard är son till mm. Dracula. Och har ni inte fattat det så är ju Dracula... Eller Alucard är Dracula baklänges. Ja, precis. Vilket är snyggt, för det blir ju ett snyggt namn. Ja, det, det, det är ett tjudet namn, men, men det är fruktansvärt uttjatt det här laget, tycker jag. Jo, verkligen. Och sen finns det ju Buffett och Vampire Slayer som jag faktiskt aldrig har sett. Men... Där finns till en Dracula med som en skurk ett tag. Mm. Men jag planerar faktiskt att se den för jag på senare år har jag hört mycket gott om den från mm. folk. Jag minns att jag, jag såg bara för Even under en lång, lång tid. Jag tror jag såg de första säsongerna och så här. Att mm. det så började balla ur och någon mm. av, av huvudet härna var plötsligt en varul och var en av tjänarna var en häxa och så här. Mm. Det är väldigt konstigt. Herregud. Och jag tror inte ens jag har sett originalfilmen, alltså början på originalfilmen jag tror inte jag faktiskt har lyssnat den rakt igenom. Eh, när har du att filmen kom, Varför? Det finns en film? Ja. Det är väl en serie? Filmen kom ju först. Det visste inte jag, men den, den, jag vet bara att det är en tv-serie. Eh, och det är ju någon på 90-talet som den gick Ja. till ha, ha. början av 2000-talet. antar jag. Vad heter han som, som gör? Han, som det är Josh har... Whedon, det är han jag... som är känd för vad heter det? Firefly tv-serien och den här sci-fi-serien och även, nu gör hon ju Avengers-filmerna. Mm. Nej, men som sagt, eh, Buffy är ju ursprungligen en, en film då, som heter Buffy på Day. Hon börjar ju som en, som en nobody, liksom så här, dumblond tjej. Mm. Och slutar som vampyrjägare. Och sen efter det gjorde de, gjorde de serien baserad på, på filmen. Då. Hon ju ifrån... Staden, efter att spoiler har bränt ner deras eh, idrottshalv för att de var mm. eh, han förlorar dem av hyror. Jag tänkte att han tänkte först kalla filmen för. Eh, eller, ja, innan ens konceptet var att utvecklat så, så tänkte jag den heta typ Belinda the Immortal Waitress, eller dyrligt. Amazing. Ja, väldigt... Det låter lite som ett bara produktionsnamn, att det inte riktigt säger. så här, det här ska det nog inte heta. Nej. <laughs> Men jag ska nog ta och se Buffy, jag har hört mycket gott om det. Ja. Men eh, om vi ska nu gå in på The Vampire Chronicles, som jag i alla fall får jag bara slänga in en liten mm. liten vampyr där, som, som vi glömde nämna och det är ju Count Chocola. Ja ja. <laughs> det får klara vampyren från flingpaketen mm. har inte funnits i Sverige så vitt jag Det eller? tror jag inte. Det alltså, är amerikanska. Det är Count Chocula och, och Frankenberries eller. Mm, jag sett någon så här ju. Monstrut. Monstrut. Monstrut. monstret, Monster. Monstrut. Om vi tar ska vi gå in och på The Vampire Chronicles som jag ja. i alla fall älskade tag när jag gick i typ gymnasiet. Och det är ju då en bokserie av Anne Rice. En amerikan tror jag. Och där är det ju väldigt mycket de här fagra vampyrerna som är intelligenta och lever skit länge. Och det kör som sagt på det här att man biter en vampyr. Eller man blir biten av en vampyr. Man måste få blodet. Man blir någon sorts. Inte liksom en slav... Utan man blir någon sorts följeslagare till huvudvampyren. Okej. Okay. Och sen när det väl väl har gått en viss tid... Så kan man väl bryta sig loss. Har jag fattat. Mm. Och då finns det då den första... Interview with the Vampire från 1976. Och sen kom The Vampire Lestat 1985. Och sen The Queen of the Damned 1988. Det är de tre böckerna jag läst i alla fall. Mm. Jag vet att jag... Gillade The Vampire Lestat väldigt mycket... För den kör ju på den karaktären då som Tom Cruise säger i filmen. Ja. Hans origin story som är så här, fantastiskt lång och väldigt episk här, Hur länge han har levt och så. Mm. Och det finns åtta böcker till i den här serien. Efter de tre. Och i året Kanske, utan, kanske till och med släppt så kom den till bok Prince mm. Lestat. Aha, okay. Jag vet att jag har sett filmen uh, The Queen of Darkness också. The Queen of the Damned. The Queen of the Damned heter den, då, den ska vara väldigt dålig så ja. jag har typ valt att inte se den. Alls. Jag, jag minns inte så mycket av den men. Vad uh, mm. tyckte den var cool När Man såg den just för att det var en vampyrfilm liksom. Ja, och sen finns det ju filmatiseringen med Tom Cruise och Brad Pitt. Ja. Då är det Tom Cruise som uh, vampyren Lestat och Brad Pitt som. Uh, vad heter han? Han heter Louis. Och sen har vi även en väldigt ung Kirsten Dunst som spelar den unga Claudia. Jag minns den filmen som väldigt bra. Är den del eller är det någonting Det var ett tag sedan jag såg den men jag har en gång älskat den. Jag tyckte den var väldigt bra. Mm. Och det är ju liksom den här att det är väl på, jag vet inte när det ska utspela sig, typ 1600-talet eller någonting, 1700-talet. Och då blir ju han Louis eh, överfallen av Lestat och så blir han hans följeslagare i många år. Sen mm. senare träffar de en väldigt ung flicka som är typ 11 eller 10 år gammal som Lestat också får med sig till sitt sista entourage. Liksom. Mm. Och det slutar vi inte så bra så de, det blir kaos i slutet. Ja, blir. Så, ja den, det var väldigt länge sedan jag såg, så det, så den kanske man borde se om. Mm. Men den, jag älskar den serien som bok så jag borde fan läsa om den eller typ läsa vidare för det är väldigt grymt. De jobbar väldigt så här i en lång, så sjukt lång period och man mm. har fått ihop det så snyggt. Just att typ Lestat, är så här, han levde på kanske 1400-talet och blev tagen av någon supervampyr som typ heter Armand tror jag. Mm. Och så är han hans föreslagare i kanske hundra år och sen tar sig han loss och så gör han en massa nytt. Och sen kommer inte ju till Vampire. Mm. Och sen, sen är ju Queen of the Damned en fortsättning på D.A.R. där som är ännu längre bort och så. Och så är det typ både Louis och Lestat kvar och så. Mm. Och de möter The Queen of the Damned. Som är en någon sorts uråldrig supervampyr. Någon kvinnlig sådär. Okej. Okay. Och som sagt, det finns åtta böcker till. Så jag har ingen aning om hur, hur det där bygger vidare. Vad jag har fattat så är ju Lestat typ huvudroll för det mesta. Okej. Okay. Han var väl kanske en fan... Favorite. Favorite, ja. <laughs> Hur många böcker finns det? För, för Trublad är väl också en bokserie. Det vet jag inte. Den avslutar Jag har liksom... faktiskt aldrig sett Trublad. TV-serien är ju avslutad i alla fall. Den, den kör ju väldigt hårt på det här. Liksom. Den, den känns ju väldigt Jag ska säga popkulturell så. Jo. Eh, väl, väldigt mycket fans av den serien. Ja, precis. Väl, väldigt, väldigt mycket fans av den eh, serien mm. faktiskt. Jo, för grejen med, mycket med The Vampire Chronicles Det är ju väldigt mycket sexuellt liksom. Det är inte så att de ligger med varandra Nej. Men det är en väldigt så här Erotisk relation man ofta har Med sin mäster och så Det blir liksom mm. någonting extra så Det är nästan kärlek men samtidigt hat Och det, det är väldigt, det är hett liksom men För, för, för, för jag tycker jag är väldigt intressant Det här med Men återigen det här äh, Sexuella begäret som, som man kan förknippa äh, Vampyrer med för att Det Idag är det väl tydligt liksom med, med True Blood som är liksom typ... Alltså om man tycker att, att Game of Thrones är mycket mjukbar. Så är liksom var, varannan ut liksom av True Blood. Är ju liksom typ... <laughs> ja, sexier. där får man väl även se lite schlong och så. Lite det, det, är jag schron, tror jag. Det, det är väldigt mycket. Och, och likadant, nu är väl kanske inte... Twilight är eh, smygpornografisk på, på samma sätt. Nej. Men, men, men, men tankesätt finns ju där. Mm. Eh, och. Eh, den man populariserade ju vampyrer på ett väldigt stort sätt ett, ett tag där. Ja, <laughs> det är inte kan... lika populärt längre, men. Vi kan återkomma till det sen, kanske. Men mm. det, det jag tänkte komma till är att. Eh, men, men även. Och man kan inte tänka, tänka sig att det här är något nytt, det här liksom, med, med den sexuella vampyren. Men även långt tillbaka. I, i Östeuropa eh, om man går tillbaka till, till vampyrernas ursprung så ansågs vampyrerna ha ett starkt begär efter eh, kvinnor och att en vampyr och det här är också något som har, har använts väldigt, väldigt mycket i pop, modern popkultur men att man ansåg att en, en vampyr kunde göra en kvinna gravid mm. och att Eh, barnet blev alltså en, en Dampyr som var liksom en, Just det. Eh, Svagare eh, Vampyrvariant Fast som inte hade Vampyrens eh, Begär efter blod utan mm. det var Mer mänskliga begär eh, Och att den här, de människorna som var Vampyrer eh, Ofta blev vampyrjägare mm. eh, För att de ja, men, kunde, kunde spåra vampyrerna direkt Alltså om, du, om du minns vad jag sa för en stund sedan, så var det den här första gången som de berätt, beskrev en människa som vampyr. Mm. Så sög han inte bara blod från folk utan han sexuellt trakasserade, alltså Jaha. kvinnor. Så, precis. Mm. Och, och man kunde oftast om det var en, en, ett barn som var fött precis nio månader efter sin fars bortgång, mm. så ansåg man att det här var en, var en vampyr. Och kännetecknen, det är, det är lite intressant för att, eh, ja, men som, som vi har berättat så. Moderna vampyrerna är ju väldigt lång och blek och smal och, och, och snygg egentligen. Medan eh, dampyrerna och vampyrerna på den tiden ansågs. Man, man sa alltså att om ett, ett barn hade ovanligt stora öron, stor näsa, stora ögon eller stora händer, okay. så, så var det ett tecken på att de hade vampyrer. Mm. Också att, att sakna naglar eller ben i kroppen. Det var också någonting vanligt för, och det, det tycker jag verkligen att, att det var en, en vanlig beskrivning av, av både vampyr och eh, dampyrer var att de var benlösa, mjuka kroppar. Vad sjukt. Det, det, det känns som att, det, jag tänker om en sån här barb och pappa liksom. Ja, det är någon grej bara. Typ. En blob med organ i. Men den sista grejen med vampyrkrönikan är ja. att det ska komma en filmatisering av The Vampire That, eh, om något år så. Som jag är väldigt hepp på. Ja. Det kan bli jäkligt grymt. Jag hoppas nästan att det blir Tom Cruise igen. För han mm. gjorde en väldigt bra eh, där, tyckte jag. Ja. Jag gillade det. det är. Ska Tom Cruise vara med igen? Det vet jag inte. Jag sa bara att jag kanske hoppas, hoppas det. Nu ja. är han ju lite äldre då, men <laughs> han, han ser ju ung ut ändå. Ja. Men jag gillar den här att Liksom, jag tror, tror som sagt att det är med Vampire Chronicles som kör att det är Cain. Mm. Att det är lite bibliskt. Redan där så typ dök, upp, dök en vampyr upp som gjorde en massa skit. Och det är därifrån det har kommit vidare. Mm. Verkligen. Men, men, men så här. <går> om så om Twilight, då. vad tycker man om Twilight? Har Twilight förstört Vampyren så som många säger? Jag tycker I... om vampyrer innan Twilight förstörde dem. <går> det var ju väldigt många som, Eller även jag som liksom hade den ståndpunkten under en viss period ja. Att ah, vampyrer förstörde, De var mycket coolare innan med det här och det här och det här. Mm. Och så verkligen. För, och vi pratade om det var, varusasnittet också att de kör inte riktigt på varvet på samma sätt som kanske klassiskt. Nej. De kör ju inte riktigt det med vampyrerna heller va? Nej, jag tror att de, många, de, många har varit förbannade på att liksom, de dricker fortfarande blod fast de är vegetarianer. De dricker bara djurblod. Mm. Som jag fast säga, det är väl är... typ att de har gjort ett aktivt val. Sen är det ju skurkar ja. som eh, Nej, dricker. tar blod och så. Men, men, men, men det så största är... över som folk pratar om det är ju det här med att... att de glittrar i solen. Mm. Istället för att de ska vara svaghet så här att de, de glittrar lite fint. Jo, men det är ju ett litet sätt så att de kan gå på high school och så. Ja. Jag tänker ju mycket kring det att... Förklaras det någonsin... Vad fan... Eh, vad heter huvudpersonens Vampyren? Edvard. Edward. Vad han har gjort genom hela sitt liv som han har varit typ 300 år. När han har varit den här 22-åringen liksom i... 300 år ja, men han... För han har ju gått i skola om och igen. Har inte han haft någon liksom romantisk Relation med någon tidigare Är just det här en unik grej Eller Det, det, det, det antogs som det är. det är för att han, han var till Virgin framtid mm. Bella liksom eh, Så man så... vill ju typ veta deras bakgrund Mer för det är det, är det som är spännande Det är inte så här den tråkiga Precis. Bella som... hur, hur de, de kan liksom här. Men jag skulle jättegärna se liksom hur, hur den här Edvard hanterar Grejen att bli vampyr och måste liksom så här Byta typ skolor för att, för att undgå att bli upptäckt som, som vampyr Rela tiden och så här, Jag tycker faktiskt att första filmen är helt okej okay. Jag har inte läst böckerna, jag kan inte säga något om dem Mm. Första filmen är helt okej. Okay. Ja. Jag tycker den är rätt underhållande. Ja. Det är en sån skön romantisk historia i ja. high school med lite övernaturligt. Det är jag också. kan gilla sånt. Det, det är enda jag sett också. Jag, jag, jag förstår kritiken. Jag tycker inte att den var så fruktansvärt vidrig som, som folk beskrev den. Jag tror att boken är mycket, mycket, mycket värre. Mm. Ehr, I alla fall hur den är på sättet den är skriven och berättad. Men, men det här också har, har fått höra förklaringen till varför de glittrar. Jag tror inte det Jag har i alla fall sett eh, andra och tredje filmen ja. sen inte mer eh, Som jag har fått höra Att det är i böckerna Så beror det glittrande skinnet på att eh, En vampyr är ju Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt kall mm. det, det betyder att eh, Kondenserad luft krist, eh, säga, Kondenserad eh, Kondenserad vatten Som finns i luften Som fastnar med hud, Blir till iskristaller de här iskristallerna får dem att skimra i, i solen. Amazing. <laughs> men, men, det... men det var ju verkligen, det var en sån stor Twilight-era där ett tag. Ja. Nu är det väl lite dött. Är det, ja, det, är, det är väl att sjunker lite grann. Jag tror fortfarande att, att fanset finns kvar där. Och liksom att intresset mm. finns om det kommer något nytt. Men, men det är klart att liksom folk går vidare. Och det är väl kanske zombies som har tagit över mer nu på senare jo, tid. Jo, det kommer ju till och med den här warm Buddies som är typ... Det är ju typ... Jag har inte sett den men jag har det, hört att den ska vara väldigt rolig. Ja. Så, men att den, är, den kör ju lite på att det är en, mm. snygg, en snygg zombie. Mm. Som ser det väl någon romantik romantikgrej också. Ja. Det ska vara ganska självmedveten. någon så här. Mm. Men, äh, äh, men äh, ja, jag var ju inget så här jättevampyrfan när, när Twilight kom. Så jag tror inte jag har varit så himla äh, upprörd över hur de hanterar vampyrer. Utan, jag tror att det kan vara per samma period som jag läste och såg vampyrkrönikan. Så mm. då var jag så här: det här är riktiga vampyrer. Liksom. Ja, men... Så <laughs> jag tänkte liksom: titta på hur mycket vampyrer, då har ju liksom inte framställt så alltså jättebra så alltså folk har gjort så jättemycket nytt med dem ändå på, alltså sen, sen 90-talet och 80-talet um, så att på ett sätt kan jag tänka att okej, okay, jag, jag tycker inte så mycket om Twilight det kanske föder en annan slags vampyrer men samtidigt så ser man ju det som är, som en tecken på att vampyren ständigt omvandlas och, och är relevant för, för nya generationer mm. och att vad jag tycker att Twilight så har faktiskt intresserat av det till en, en väldigt ung generation eh, läsare. Jo, precis eh, Och precis som Harry Potter så har, har väl liksom eh, den nu och då prisats för att faktiskt få väldigt, väldigt många unga att läsa böcker. Vilket, liksom. det, det är inte så många. Skillnaden är ni att typ Harry Potter-fandomen känns som att den aldrig kommer dö? Det tror jag att Twilight kommer göra. Mm. Den dör ju ut hela tiden. Harry Potter-fansen sluta ju liksom inte De som är så riktiga superfanis det, det är lite som, som Star Wars alltså, mm. Det finns ingenting som, som, som Kan ta på Harry Potter Det finns ingenting som kommer i närheten av det liksom. Nej. Även om det finns liknande historier Tidigare så har det liksom inte gjorts På det sättet som Harry Potter Nej. gjorde eh, Och ja, så, så nyskapande var väl Kanske det Twilight Men ändå ett, ett, ett bra exempel På hur, hur vampyren Utvecklas Och mm. eh, Ja, det, det var väl inte liksom, Det var väl inte vi som var den tänkta målgruppen Vi så här 20 plus eh, Nej, kanske liksom. det... Det, det var väl inte det Men eh, synd att de inte började läsa Typ Bram Stokers eller Också i samband med det Det kanske de gör. Det. Eller började läsa Anne Rice-böcker liksom. Ja, också Jag alltså, de hoppas jag många gör Främst för, många, många unga tjejer som, som börjar läsa De kanske ger sig an de här böckerna mm. Senare, det vet man ju inte Ja, absolut Det är en monster Um, en liten kul grej. Uh, för att kanske runda av. Jag vet inte hur mycket du har. Ja, jag kan fortsätta. <laughs> ja, men vi kan fortsätta, absolut. Men uh, 2006 så var det en forskare på Floridas universitet som uh, kom fram till att det är matematiskt omöjligt att vampyrer finns. Det, det, jag, jag älskar med no någonting mm. som vampyrer blir för, förklart, matematiskt Ja, omöjligt. men det är till tydligen det... så här. Alltså, Om, om vi... Tänker nu att den första vampyren kom på 1600-talet mm. och drack från en människa. Och alltså, om vi nu tänker att varje gång han dricker, en gång i månaden. Det mm. är till och med mindre än vad det ofta är i populärkultur, kultur. Liksom. Mm. Så det blir en vampyr varje månad. Då skulle hela mänskligheten ha blivit vampyrer på två och ett halvt år. Det har han räknat ut. Oj. Det är det... Det... Den bara var en, en person varje månad Och sen ökar det ju liksom Det blir mer och mer vampyrer som gör mer och mer vampyrer och så, så det... ja, ja, när man tänker efter så Det, det stämmer ju och ja. det... Det, det, det ju... De inte har inte pålats till döds Och blivit stoppade varje Precis. gång men Det, det finns, det finns en, ett gäng vampyrjägare där som mm. så... Det, det finns säkert vampyr. vampyrkämpar men det, det är liksom, Där är ju förutsättningen liksom att, att, att en vampyr eh, alltid skapar en ny vampyr var, varje gång den dricker blod Ja det är ju den förutsättningen som gör det här lite knäppt men, eh. Och går man till de, till de liksom, mytiska gamla vampyrerna så, så var det ju inte liksom Det var ju inte den det huvudsakliga så att det blir vampyr Det var ibland vart man är vampyr genom biten Men mm. ofta var det liksom att man helt enkelt hade förbannelse Eller liksom bara att återvända efter att man hade dött så att, så att skulle man kunna säga att en vampyr kan dricka blod utan att direkt förvandla någon till vampyr, Att man kanske måste dricka blod av vampyren för att själv bli vampyr. Då, då skulle man ju liksom kunna komma undan med det. Just det. Ändå. Faktiskt. Men det är ändå kul tycker jag att de har tänkt, någon som har verkligen så här räknat ut detta. Ja, faktiskt. Jag tänkte, nu går vi tillbaka lite till, till det historiska. För att det en lite ovanlig vampyr som, som jag tycker hemskt mycket om är blodsgrevinnan, vampyrgrevinnan Elizabeth Bathory. Och mm -hmm. hon var alltså en, en ungers grevinna på 1500- och 1600-talet, alltså ungefär 100 år, innan, 100 år efter Vlad Tepes. Mm. Eh, och hon anklagas alltså för att ha mördat eh, hundratals eh, unga kvinnor eh, på sitt eh, slott där Just i, i, i Ungern. Hon eh, gifte sig ganska ung med, med eh, Ungerns svarta hjälte som var hans titel. Jag, jag vet inte fall. jag tror inte att det var en, en anteckning till hans hudfärg utan jag tror inte att det inte var en titel som han var. Mm. Fer, ferens eh, Nadasti, eh, ursäkta uttalet. talet. Eh, och med vilket han fick, hon fick eh, flera barn. Och det sägs alltså att medan eh, hennes man var ute i eh, krig. Så var det så att en dag så blev hon... Eh, hon fick sitt hår borstat av en av sina eh, källstekvinnor. Den här kvinnan råkade riva henne med den här kammen. Och eh, Elisabeth... Blir så förbannad att hon slår den här kvinnan hårt i ansiktet så att hon börjar blöda näsblod. Och det här blodet rinner då över Elisabeths hand. Mm. När hon tvättar bort blodet så får hon för sig att eh, huden där blodet har, har varit. Har blivit mycket slätare och finare och, och renare, liksom. Att det har liksom föryngrat eh, hyn på henne. Och hon tänker att. Om lite blod kan göra det här liksom på handen, då borde ett helt bad kunna förryngra hela min kropp. Och då börjar det liksom med att hon, hon tar tre av sina sin, sin närmaste tjänstefolk, så får hjälpa henne att eh, då eh, avrätta den här kästkvännen som låg åt henne och, och tömma henne på blod. För att kunna tvätta sig i mm. på så sätt Jag ju bara inflika ja. Vem är det som har Eller på vilket sätt har det här dokumenterat Det kommer till det Det, mm. det är faktiskt väldigt, väldigt intressant i det här fallet um, Ja, då tar jag Och det här blir något någonting som återkommer Och det sägs att, att Efter att hennes man Dör år 1604 så blir det här värre De får ett större behov av att, att hålla sig själv ung mm. eh, Och eh, avrätta liksom fler och fler eh, kvinnor Det sägs också att hon hade en, en så kallad mm. järnjumfru eh, I en tortyrkammare där hon stänger in för att kunna tömma så mycket blod som möjligt Innan det hinner liksom så här, stelna upp och liksom klumpa sig Att det ska rinna ut direkt ner i badet så att hon kan, kan eh, ja, lägga sig i det Eh, och att de ska ha lurat in eh, kvinnor med eh, lovord om att eh, få jobba liksom, på det här slottet. Vilket var, var ett, säkert ett fantastiskt jobb. Mm. jag det, Och att eh, väldigt många eh, fick sina döttrar liksom, berövade genom att de åkte till slottet men aldrig sågs igen. Eh, hon blev faktiskt eh, åtalad för detta. Vad var det här för land? Sorry. Det här var ju Ungern. Ungern, ja. Mm. Mm. Och eh, man, det handlade en, en stor eh, rättegång där hon anklagades. Och eh, här tog man alltså in vittnesuppgifter från... Eh, Eh, från, från byarna runt omkring från, från föräldrar som sa att deras döttrar Har blivit eh, tagna Av tjänstefolket av, av, av bekanta Av andra vittnen som sägs ha liksom besökt slottet mm. eh, Och av folk eh, så Man gjorde utgrävningar runt slottet Och, och sägs ha hittat eh, massa nedgrävda kroppar av, av, av unga kvinnor Man sägs också ha hittat Inspärade kvinnor i, i slottet som, var, som inte hade blivit avrättade än. Och det högsta antalet som uppräknade Möjliga offer ska ha uppgått Till 650 stycken ungefär Vilket är en helt sjuk eh, Siffra eh, hon, hon åtalades dock bara på 80 punkter Bara 80 punkter Som ansåg var, var eh, Möjlig att eh, bevisa mm. På eh, vilket sätt är hon en vampyr? Ja alltså det är just det här med, med eh, blodet. Hon är inte en traditionell vampyr på det sättet att hon... Hon sägs också ha druckit av blodet för mm. att eh, föryngras. Men just det här, främst det badande blodet. Så att blev det... hon dödad på ett liksom okonventionellt sätt också, eller? <laughs> ja, lite grann. Vi, vi kommer också till det. Mm. Som sagt, hon åtalas för det här. Eh, papper och... och eh... Dokument ifrån rättegången finns fortfarande bevarade i Ungern än idag. Så att, så att, att rättegången har hållits mot den här historiska personen Elisabeth är alltså eh, sant. Så det gäller fakta. Det sägs också att eh, de har använt en, en dagbok eh, där hon ska ha, ha upptecknat alla sina alla morden på, som, ja. som bevis. Fast den här boken har aldrig lagts fram. Man har aldrig fått sett den. Ingen har liksom visat den där till gången. Okej, okay. så den kanske inte ens fanns. <laughs> förmodligen inte. Och det är här jag börjar komma in lite på, på den historiska bakgrunden. Att det kan ha varit så att eh, Elisabeth var eh, en sjuk jävel som hade hjälpt folk eh, kanske av olika anledningar. Kanske, förmodligen inte eh, av anledning på deras blod. Jag tror att det är lite liknande som även blod kanske. Mm. Att det är en person som är maktgalen Och eh, Även bara galen mm. i, I kombination mm. Alltså den har den här stora makten Och eh, har väl inte så mycket mm. saker som den måste göra I sitt liv liksom. Speciellt när man kanske är i Ungern När det kanske inte var krig inte. Det var så... det, faktiskt. Eh, Grejen var att Efter att hennes eh, Mandos fick Fick hon uppgift i att försvara liksom, eh, Stottet då Och, och hans ägår fick eh, ta ett stort ansvar och många anser ju att Det här avrättningen var liksom en, en stor konspiration mm. Att hon Att bevisen var Påhittad helt enkelt ja. Kanske hade hon folk i sin, sin fängelsehåll Kanske hade hon liksom Torterat folk som man gjorde på ja, den tiden Vi vet inte så, så mycket eh, Och under den, den, den politiska tumult som rådde Under den tiden och under kriget Så, så valde man att eh, Vi ville eh, avsätta henne Och då, då gjorde man här, Det hade redan börjat spridas Historier om hennes slott mm. Och liksom, vad hon gjorde Och man, man utnyttjade det för att ja. Sätta dit henne som sagt Då är det, det att det är ryktesväg bara som gör att hon folk tror det Och sen så mm. avrättar de henne ja. För att få bort henne mm. Eller att hon bara var helt galen ja. Och berusad av makt Precis. Och kunde göra vad hon ville Och det som är intressant är just, det att, inte veta, just att veta att, det har, att hon har blivit anklagad Och har blivit åtalad för, för detta Saken är den Eftersom att hon var av aden Så kunde hon inte avrättas Nej Mm. Eh, utan hennes närmaste tjänstfolk avrättades som, som eh, kumpaner till det här. Mm. Eh, Elisabeth själv eh, var insperrad i, i sitt slott. och fick husarrest alltså. Och man nöjde sig inte liksom bara med att inte ut utan man ska alltså ha murat igen alla eh, in- och utgångar till hennes eh, kammare. Mm. Och bara lämnat springor för, eh, för mat och vatten. Och hon ska ha levt så i fyra år det som en dag eh, säger till, till sin, sin väktare att eh, hon, hon känner sig kall och han säger att det är ingen fara, gå, gå och lägg det bara. Och det där liksom, somnar hon in. Mm. Eh, fyra år i, helt isolerad i det här, vilket eh, låter som ett helt fruktansvärt eh, straff. Nästan värre än, än en avrättning. Jo, men om hon gjorde väldigt mycket så... <laughs> men... Eh, ja, som sagt, en... en, en... Föga känd eh, Lite annorlunda av Jag gillar liksom ändå det här med att det, det, Inte Inte det här Blodsugande tänderna Utan liksom den här eh, galenskapen och, och den här besattheten kanske lever Som en föyngrande Kanske det Men eh, när du pratar om det så kommer jag att tänka på Att det finns ett doktor Who-avsnitt Det känns som att jag pratar om doktor Who i varje avsnitt Men jag gonna do mm. Det finns ett avsnitt som jag tror är ganska Inspirerat av det här ja. Där de är typ i, det heter The Vampires Of Venice, där de är i Venice då, någonstans på Jag vet inte när, men det ska ju vara Någonstans i närheten av det där tror jag Och då är det att det är någon Liksom hertiginne eller sånt Som är väldigt så här, fin och adlig så Som tar in en massa kvinnor Och ja men för tjänster antagligen. De ska få jobb och så mm. eh, Och sen blir de väl övertagna Och så visar det sig att de är vampyrer Men det visar väl såklart att de är utomordiska vampyrer Men det känns som att det är lite likt Förmodligen kanske det har tagit inspiration jo. Därifrån, Från den här historien Det tror jag Men sen kommer jag på att tänka på eh, Jag kommer att tänka på Keanu Reeves igen Mm -hmm. Är det inte han och sen många andra Typ Nicolas Cage också, att det finns tavlor på människor som är väldigt lika dem från väldigt länge sedan? Ja. Och sen har ju Keanu Reeves varit med i en vampyrfilm. Och även Nicolas Cage har ju varit med det kommer jag inte, kommer att tänka på nu, det finns ju en fantastisk film med Nicolas Cage. Ja. Som inte, vad heter den? Åh, jag vet inte. Ja, jag vet inte, den är ju skitrolig i alla fall. Mm -hmm. För då är det att han blir en vampyr och eh, hela filmen går typ ut på att han lider bara. Ja. Och han gör det på sitt det... Nicolas Cage-sätt. Så de kanske är vampyrer de där. Och sen är det ju även att Keanu Reeves har ju knappt åldrat, så ser man. Ja, han... Aha, hur gammal är han nu? I han är här... ju. Över 50. Äldre, men och, och, och, och, och han ser inte så stor skillnad på han nu och typ på första Matrix. Och Nej, han, han spelar ju fortfarande, alltså, jag tror att senaste filmen jag såg med honom var väl eh, The 47 Ronin. Mm. Och, och som sagt, han, han är ju 50 plus nu, men han, han ser kanske ut att vara 32. Och sen har vi Patrick Stewart. Han är ju ärkevampiren. Mm -hmm. Han som är känd från Star Trek, The Next Generation och X-Men-filmen och ja. allt möjligt. Han har ju inte åldrats en dag. Så sen Star Trek. Nej. Tittar man på Star Trek så... Han är <laughs> samma person. Mm. Men, men, men gör så att ni som lyssnar... Att, att sök på eh, Nicolas Cage's Vampire. Så kommer ni få se det här fantastiska projektet... Eh, där, som så påstås vara alltså ett, ett, ett hundratals år gammal bild av ja. Nicolas Cage. Men jag tror att det är ju för många kände det det upp upp då... sig. Liksom det, det dyker upp då och då. Det är en av och Nicolas Cage och allt. allt, allt Han måste vara ja. vampyr också. Ja. Han åldras sig aldrig. Nej. Det är alltså ett gäng vampyrer i Hollywood. <laughs> det är liksom kanske vampyrernas grej liksom. Ja. Att de, de, de åldras inte så att de håller sig i Hollywood för att de få jobb. Bela så kanske sitter i någon slott någonstans fortfarande och är en vampyr fortfarande. Han kanske bara väntar på att liksom så göra comeback. Alltså vänta mm. på att folk inte känner igen honom så han kom, ja, kommer han tillbaka som skådespelare. Just det, just det. Gör nya roller. Men jag tänkte på det. Jag tror att det finns några logiska förklaringar till vampyrmytologin då? Ja, utöver de här som jag tidigare nämnt om, om uppsvunna kroppar som gräddas upp så är jag osäker. Jag... Precis som i varulven så har det gjorts försök i att förklara det här med olika allergier... och Blodsjukdomar som gör att man blir blek och tar inte solljus och så vidare och eh, Ja, så att jag och nej. Jag, jag, jag känner faktiskt till ett, ett eh, syndrom som är vanligare, man tror. Som, som kan ha gett upphov i alla fall till, till de här välkända vampyrtrenderna. Och det är att eh, små barn... Relativt alltså Ofta kan man säga Inte kanske inte ofta men det, det händer Det är känt att Småbarn får tänder Just de här vampyrtänderna Som, som växer Väldigt länge mm. Och det är alltså deras, deras mjölktänder som, som skjuts ut för mycket Och bildar liksom ja men Vampyrtänder ja. I stort sett. Och jag, jag vet att En, en bekant till, till min, min storebror jag hade ett barn som fick det här och föräldrarna var helt förskräckta över vad det här kan inte vara normalt och läkarna sa liksom att det här, det här händer liksom det är ingenting konstigt och de kommer att falla ut det bara ser lite obehagligt ut ja. så, så det kan jag ju tänka mig skulle kunna vara liksom en, en gitubod till vampyren eller dampyren liksom men, men det är återigen bara någonting som, som uppkommer hos små barn mm. sen finns det ju mycket det här med ...för tidiga begravningar som var... Eh, ...det var ju, finns ju mycket dokumenterat om det... ...på typ 1700-talet, 1500-talet... Mm. Jag, ...jag vet inte när det är... Mm. ...vi borde ha bättre koll på för tid... ...alltså årstid... Inte årstid. Så viktigt. ...men eh, att folk... ...begravdes innan man visste att de... ...alltså de trodde att folk var döda... ...och mm. medicinen var inte lika bra då... ...så att man visste inte 100% kanske... ...så man begravde ner någon en grav innan de dog... Mm. ...eller innan de var döda... ...och då vaknade de igen... Och då kanske folk trodde att ah, man vampyr, shit Ja Och det gjordes ju till och med Det var ju några som till och med gjorde förs Försök att Alltså uppfinningar för att Förhindra eh, för tidiga begravningar Typ en bjällra inuti kistan Som personen som är där inne kan slå på Eller liknande ja. Eller typ Om det var någon sorts Någon sorts utgång till och med Som man skulle vara lätt att ta sig ur ja. i Genom om man Faktiskt levde Ja <laughs> Problemet med det här är ju liksom Precis som eh, Mythbusters har, har testat i ett avsnitt Är att eh, en kista som begravs Under det traditionella Six feet down Eller vad är det, två meter mm. under jord eh, Vikten av jorden som placeras Och på kistan krossar Allt i kistan Så att det här Jag, jag tror att, att historierna om Att man ska hitta klösmärken på insidan av, av kistor och sånt Är en myt för jag tror att de flesta kistor har Liksom så här knakade ihop igen Jag det Svarar alltid six feet down back in the days då? <laughs> det, det är inte säkert, absolut inte säkert. Men jag är helt övertygad om att folk kan ha blivit begravda, liksom fast de inte varit eh, medicinskt döda. Mm. Eh, men, men jag tror att de allra flesta dog vid begravningen ändå. Ja, men sen tänkte jag om det finns någon koppling till eh, kanibalism också. Mm -hmm. För det är ju något som finns, liksom folk som... Det händer inte så ofta, men det finns folk som gör det, att de äter... Människor, det finns ju stammar som gör det också. Mm. Och att det... Visst, det handlar inte om att dricka blod så specifikt. Men det är ändå så här att man äter en människokropp på ett eller annat sätt. Det kan ju vara något sånt. Det känns ju som att, att både, både vampyrer och varulvar kan ha en koppling till... till, till eh, eh, så Såvitt jag vet så, så finns det väl uttalade vampyrer som säger att de... Ja, kanske inte är det här monstret vampyr, men att de, de har cravings för att dricka mänsklig blod. Liksom. De är bara sjuka i huvudet. Ja, det kan vara folk med, med, med sjuka hobbyer. Det kan vara folk som har uh, sett läst så mycket vampyrböcker, så mycket vampyrfilm. Men, men, men just det här med att ha en mental störning som, som drar en till att, till att dricka blod. Det är precis som cannibalist tror jag inte är. är liksom Jag tror att det är någonting som finns. Mm. Uh, och som säkert kan ha. Det finns ju folk som opererar in vampyrtänder också för att de är knappa Ja. Det finns det ju. Det, det finns alla vampyrer. Mm. Men um, om vi ska runda av så tänkte jag om vi skulle... Vilka är de bästa vampyrerna? Alltså, vilka är de bästa? De bästa vampyrerna? Eh, drakerna. Mm. Drakar i alla hans former. Det finns många former i den nice. Oj. Ja, som sagt. Alltså, min... Min drömvampyr är ju liksom den här eh, gamla, eh, seniga bleka, eh, jävla saken ifrån, från eh, Nosferatu. Ja, precis. Ehm, och man har ju liksom en. alltså bilden av Bella Gåse med sin, sin cap har ju fastnat av en anledning. Mm. Ehm, och sen gillar man ju supervampyren Alucard från Helsing också. Ja och eh, såklart count eh, the count count count von count, count count von count <laughs> eh, såklart han är bäst och eh, får dig glömma. Edvard Edvard jag tänkte också gå in på vilka som är de sämsta vampyrerna <laughs> okej okay. har du en lista där ja alltså jag vet inte. kanske Nicolas Cage <laughs> Och kanske Edvard. Kanske Edvard. Men eh, vad får... Hur många eh, vampyrer vid namn Greve Christian av fem får vampyrer? S som sagt så fascineras jag ständigt över... Eller brukar vi köra tio? Är det fem? Nej, fem, fem. fem kör vi, då kör vi fem. Eh, som, som sagt så... Eh, jag är av, av vampyrens förmåga att, att förnya sig själv. Mm. Och, och vara liksom i, i blickfånget årtionde efter årtionde. Och även om jag inte är något, något stort vampyrfan eh, själv. Så måste jag ändå ge vampyren fyra grevar med namn Christian. Mm. <laughs> av eh, fyra, eh, fem möjliga. Mm. Jag är kanske ett större fan och så... Och de som du säger så finns, de, det, finns det finns så mycket intressant med mapyr Det finns så mycket att leka med Det är inte riktigt som varulvar som är Så ospecifikt och väldigt konstigt Och inte så särskilt spännande Utan det är nog mer mänskligt Och det finns så mycket aspekter man kan leka med mm. Men ja, Jag är inte redo att ge en femma än tror jag Så jag ger nog en Stark fyra Alltså fyra styckna Grevar vid namn Christian. <laughs> av fyra. Av fem grevar vid namn Christian. Fantastiskt. Det är, då är vi överens. Ja. ja, nice. Hon har ju arv och ben och pratar normalt. Det gör väl inte monster utan. Vi får väl se när vi slår ner den Men väldigt kul att ni har lyssnat till det ett lite längre avsnittet här. Om mm. vi ser lite för förra veckans eh, från var Ja, precis. Vi ska försöka att inte göra det igen. Att missa en vecka så. Och ni får ju väldigt gärna som alltid kontakta oss på vår mail på monsterpodden@gmail.com Eller gilla oss på vår Facebook-sida där vi ofta uppdaterar oss och det är där man får den bästa uppdateringen, absolut. När det kommer nya avsnitt och så, när det är dags att spela i nytt och så. Mm. Så den kan ni gå in och gilla, den heter bara Monsterpodden-sidan. Ja, och... där får ni uppdateringen om alla ja. nya avsnitt. Är ni en Apple-användare så följ oss jättegärna på iTunes. För att få uppdateringar där också. Och det hjälper oss. Men tack för det här avsnittet så ses vi igen och pratar om Monster nästa gång. Så nästa gång då ska vi prata om Monster. Vi syns då. Ja. All